Kérdés, ön egyáltalán a fidesz együtt bent szeretne maradni az Európai Néppártban? Berlinben vannak olyan hangok, olyan vélemények, amelyek azt mondják, azt gyanítják, hogy ki szeretnék provokálni a kizárást, hogy utána, mint egy áldozati szerepben tetszelegve tüddököljenek. Orbán Viktor miniszterelnök. Bennüket Helmut Kohl hívott az EPP-be, mi azt akkor is megtiszteltetésnek tartottuk, és most is. És a mi célunk a párt megerősítése volt, és az is maradt. Itt Közép-Európában a baloldali hatalomtechnikának mi alapos szakértői vagyunk. Valójában bennünket a baloldal támad. Nem azért, hogy bennünket meggyengítsen, hanem, hanem hogy az EPP-t meggyengítse. És ha mi már nem leszünk, akkor majd valaki más támadnak, de a baloldal mindig támad valakit. Ha nem minket, akkor majd jönnek az olaszok, <coughs> aztán sorban az osztrákok következnek. Mindig lesz valaki, akit a baloldal kipécéz, ez a hatalomtechnikájuk lényege. Ezt úgy hívják, hogy szalámi taktika, és az a cél, hogy az európai néppártot meggyengítsék az európai szintéren, hogy ők a szocialisták, illetve a baloldaliak vehessék át európai irányítását. Ez tehát nem szellemi, hanem hatalmi természetű küzdelem. Ezt kellene megérteni. Nem mindenki érti ezt, de a politikai szakirodalomban Lenin nyomán ők a hasznos idióták. Miközben azt hiszik, hogy szellemi harcot vívnak, valójában mások, sőt az ellenfeleink hatalmi érdekeit szolgálják. On the shining. Ezt a kijelentést a március 3-án megjelenő Velt Amuzontár című újságnak adta Orbán Viktor. Ma 2019. március 13-a szerda van, és 6 perc elmúlt reggel 7 óra. Tegnap Gulyás Gergely kancellária miniszter azt mondta, hogy szükség esetén elnézést kér ezért a kijelentésért a miniszterelnök, mint egy kilenc nappal az elhangzása után, pontosabban mondva, amitán egy újságról van szó, azt követően, hogy ezt leírta az újság, és ezzel kapcsolatban a miniszterelnök úr semmilyen korrekcióval nem élt. Stucked through a breast While McKeith walks the embankment Nonchalantly unimpressed Where is Alphonse? Delete the cabman While well, who can't Valójában bennünket a baloldal támad, nem azért, hogy bennünket meggyengítsen, hanem hogy az EPP-t meggyengítse, és ha mi már nem leszünk, akkor majd valaki más támadnak, de a baloldal mindig támad valakit, mondja a miniszterelnök úr, aki saját magát szinte minden nyilatkozatában utcai harcosként állítja be. <Sessz> Valahogy nekem az az érzésem, hogy hatalomtechnikáról beszél, szóval, hogy bagoly mondja nagy fejűnek, utcai harcos mondja, jobboldali utcai harcos mondja, baloldali utcai harcosnak, hogy hatalomtechnika. Közben ott van a fejemben Minden összefüggés nélkül Vagy összefüggéssel A Woody ellenféle jelenet Amikor a barátnőjének azt mondja hogy De hát közben a szoknyád alatt matadt Hogy a szoknyád alatt való matatás Az hatalomtechnika vagy valami más Azt sugja a valóság érzetem, hogy a szoknya alatt való matatás, a szó idézőjeles értelmében, ami csak 14 éven aluljaknak nem való, az nem hatalomtechnika. Azon gondolkodom, hogy micsoda, de erre most a jó szó nem jut az eszembe. Jó reggelt kívánok meg! 2019. március 13 a szerda van, és 9 perccel múlott reggel 7 óra ez a Kejfej Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. Mostanában sokat nyögök, és kelletlen vagyok, és amikor a reggel elköszöntem a barátnőmtől, és utaztam az autómban idefelé, akkor egyszerre csak azt éreztem, hogy ma valamilyen formában legalábbis reggel meg kell, hogy rázzam magam, és valamit fel kell mutatnom magamból önöknek annak érdekében, hogy mégiscsak legyen egy olyan jellegű a műsornak, mint hogyha egy jelentés lenne az árbóckosárból, de nem kizárólag azért, hogy önök rájöjjenek arra, hogy még mindig van egy matróz az árbóckosárban, hanem hogy magam is rájöjjek arra, hogy tudok matróz lenni. What to the azt méricskéri az ellenzéki sajtó, hogyha a Rifoszban vagy a 888 pont ban felrólják Manfred Webernek, aki tegnap röpköl látogatást tett Budapesten hogy megállt a mercedes egy mozgássérül parkolóban, hogy akkor annak mekkora jelentősége van. Kicsit olyan ez nekem, mint hogyha az igazságérzetünket hol felöltöztetnénk, hol levetkőztetnénk, miközben magával az igazságérzetünkkel egyáltalán nem foglalkoznánk. Néznénk jobbról, néznénk balról, becsuknánk az egyik szemünket, becsuknánk a másik szemünket, szólnánk a hompolánknak, szólnánk az ellenzéki honpolánknak, ugyan már nézzen rá erre az igazságérzetre, mi az ő véleménye róla. De közben saját magunk, a saját magunk igazságérzetével... Nem tudom pontosan megmondani, hogy minek az okán, de nem foglalkoznánk. Eltettük befűtnek. What was sent to the soldier's wife from Paris city of light in Paris he got her gown to in oh, silver gown 'twas town a silver gown. Azt érje Honpola Krisztina a tegnapi népszavában másfél évtized elég a megbocsájtáshoz, legalábbis a magyar kormány szerint, amely miközben folyamatosan zajló kampányában legfőbbnek tartott ellenfelét okkal antiszemitizmussal vádolja. kitüntet egy írót, akinek életműve sokkal kevésbé ismert, mint közéleti tevékenysége. A szabadság és a sajtószabadság szimbolikus ünnepén Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke megbízásából Kásler Miklós. Az Emberi Erőforrások Miniszter a Magyar Irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként Magyarország Babír Koszorúja díjat adott át Döbrentei Kornél József Attila díjas író, költő újságíró a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére. Döbrentei Kornél írói munkásságának verseinek, esszéinek és gyermekregényeinek, utóbbiak egyikét nemrég találta meg egy padláson tárolt könyvesdobozban, egy honpal a nem feladatom megítélni. Arra viszont jól emlékszem, hogy 2004. januárjában tett kijelentései miatt több mint száz magyar író lépett ki a Magyar írószövetségéből, azok, akik nem maradhattak olyan közösségben, amelyben büntetlenül lehetett kódolt, vagy inkább egyáltalán nem kódolt antiszemita mondatokat mondani, szakállasozni és álprofétázni, és összekacsintani nyíltan zsidózó tömeggel egy tüntet Döbrentei Kornél 2004 óta nem kapott kitüntetést, okkal 2019. márciusának ídusán azonban az önmagát nemzetének, kereszténynek és polgárinak tartó kormányvezetője, tudatos gesztussal rehabilitálta őt, írja Honpola Krisztőnap. Lehet az emberek feledékenységére appellálni, lehet a közbeszéd eldurvulása következtében magasabbra tett inger küszöböt figyelembe venni, és lehet nem foglalkozni a rémkosmák félhomájában merengő értelmiségek véleményével, egyet azonban a mégai határozott és értékrendjében megingathatatlan kormányfő sem tehet, nem bocsáthat meg, vagy nem döntheti el, hogy mennyi idő kell a megbocsátáshoz, és nem maradhat név akkor, amikor kitünteti Dobrentei kornélt. Ez persze fel kéne idézni azokat az időket, nem vagyunk messze a szikretment történettől Barangók keresztényezik Meglehetősen negatív Kontextusban, nagy valószínűséggel Súlyos, alkoholos állapotban A Tilos Rádióban, karácsony környékén Ekkor elszabadulnak Az indulatok és különböző Megmozdulások vannak, lesznek Történnek a Tilos Rádió környékén Felszól a Döbrentei Kornél, felszól A Lovas István, mint egy Aprópót jelent barangó beszéde. Ne felejtsük el tehát a kiváltó okot, ez Döbrentei Kornélt nem menti föl, aki meg akarja nézni, a gondolán megnézheti a szöveget, más uh, YouTube megosztókon pedig láthatja is a szöveget, amint elmondja Döbrentei Kornél, imáron többszörösen kitüntetett író. Nem honpula Krisztinával szemben és nem átelemben, én arról beszélek, hogy vajon megtörtént -e annak az eseménynek a teljes feldolgozása, megtörtént -e az, amilyen módon barangó elnézést kért, egy egyébként az erre a történetre ráugrók elmondták, hogy számukra ez milyen érzékenysége sértett, és hogy ennek kapcsán vajon megfelelő elleneszközökkel éltek-e. Erre önök zömében valószínűleg ma 2019. március 13-án Szerdán pontosan 4-8-kor azt mondják, hogy fia Laur, hát hol van, az már 15 éve történt, ki emlékszik arra, csak nem gondolja, hogy én most emiatt bele fogok nézni a gondolába, megnézem azt a beszédet, kit ez? És nagyjából itt jutunk el oda, ami az elmúlt idő közönyéhez vezet, a Kejfej terén, hogy egyébként milyen közöny van, a nem foglalkozom. Én ebben a tengerben uszkálok itt, rengelente a 98-as frekvencián. És ha közönnyel vádolom Önöket, akkor nagy valószínűséggel magamat is vádolni kell a tekintetben, hogy vajon megfelelő eszközöket vetettem ebbe annak érdekében, hogy tájékoztassam Önöket itt a tengeren, hogy milyen viszonyok uralkodnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én a 13-as vagyok és a nyolc napban még benne vagyok, isten értesen, nagyon-nagyon sokáig, és a kis nagylányát is, mert ma van a szület napja. Ez így van, nagyon szépen köszönöm. Hát a nevében nem, de át fogom adni. Oh, show us the way to the next egy másik történet Dúzsa László kitüntetése. Dózsa az utóbbi években nem színművészeti pályafutásával hívta fel magára a figyelmet. 2016 óta nem volt új színházi bemutatója, hanem azzal, hogy a Schmidt Mária vezette terrorháza az ő nevét és születési dátumát írta a Prukpál 56-os főst ábrázó fényképekre. Majd amikor kiderült Dózsával együtt nem, hogy nem ismerték el a tévedést, mármint hogy nem ő van azon a bizonyos fényképen, hanem bizonygatni kezdték maguk igazát, és sértegetni kezdték a Prukot gyászoló családot. A bíróság, mert hogy a történet bíróságra került, hosszú pereskedés után megállapította, hogy a képen nem Dózsa van, és kötelezte Schmidt Máriájékat, hogy írják át a plakátot ábrázoló tűzfal festésen is a nevet, de a smite elítélő végrehajtás helyett inkább lefestették szürkével az egészet. Én azt gondolom, hogy annak idején, amikor ez történt, mi egy tízes skálán nagyjából kettes, vagy legfeljebb hármas érdeklődést mutattunk ez iránt a téma iránt. És ez közös bűnünk, vagy közös feledékenységünk, de most, hogy itt, mint nagyon messzire jött ember, eljátszom a nőnökét, hogy ezt annak idején anyukám mondta, hogy mi? Hogy valakinek a fényképét felrakják, illetve valakit azonosítanak valakivel, aki nem azonos vele, de ugyanakkor valamilyen érdekből fontos lenne, hogy az illető mégis az legyen, aki közben nem, hogy ez bírósági történet lesz. Nem abszurdum. Tehát egyáltalán elkezdeni azon vitatkozni, hogy Pruk Pál vagy Dózsa László már ez zsenán. De az, hogy ez bíróságra menjen. Majd az, hogy a bírósági döntés után nem az történik, hogy a nevet megváltoztatják, hanem az egész plakátot lefestik. Ez Prukpálra, Pálra, Dózsa Lászlóra, 56-ra, a 2018-as Magyarországra, hogy mi a frászkúnyhóra szégyen? Mondják meg őszintén. Én azt értem, és megértem, és nem bolondultam meg, vagy nem jobban, mint máskor. Amikor ez a Kejfei Jáncsi elkezdődött valamikor 2001. októberében, pontosan a 2000. októberében, akkor minden nap székelykáposztát zaváltunk. Minden nap székelykáposztát zaváltunk, minden nap két pofára ettük a székelykáposztát, és valami olyan lendülettel vetettük bele magunkat a világba a tekintetben, hogy igazságot osztunk, hogy közben számos sebet okoztunk, vagy okoztam a tevékenységemmel, de szóval most egy kicsit lelassulva, vagy nem kicsit lelassulva a 2000 októberében elindított sebességhez Szóval, hogy abból adódóan, hogy itt most kevesebb sebet osztunk, vagy kevesebb sebet osztok, vajon ez lesz-e a műsor ismérve, vagy inkább az a szándék, amivel az ember belekezd a műsorába, és közben óhatatlanul sebeket oszt és szoroz, és aki ezeket a sebeket elszenvedi, annak vajon van-e olyan vonalúsága, hogy közben rájön, hogy ez minek okán történt, vagy pedig csak a sebét nézi, és azt mondja, hogy hát ez tűrhetetlen. Persze a legfontosabb az, hogy ez a szó átvitértelmével vett székelykáposzta, ez jelen van-e vagy sem, és azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy az elmúlt időben valahogy eltűnt ez a székelykáposzta. Szól a műsor, de ez a székelykáposzta hol benne van, hol nincs benne, és nem is ez a dolog lényeg, hogy a székelykáposzta benne van-e vagy sem, hanem hogy a szándék van-e. Beleértve a szándékot, hogy az ember Érezze azt, hogy jót akar, aztán természetesen fontos, hogy jól. Akkor korrigáljon, hogyha úgy érzi, hogy nem akar jót, vagy nem jól teszi. egy egyfolytában azt, hogy amit el szeretne érni, az mennyire reális, vagy mennyire irreális, vagy hagyja ezt teljesen számításon kívül. Nos drága barátaim, e tekintetben súlyosan megfáradtam, vagy legalábbis átmenetleg úgy tűnik, hogy súlyosan megfáradtam, de anélkül, hogy a felelősséget át akarnám hárítani. Nem üsztek és nem hajszoltak a tekintetben, hogy ezt rázzam le magamról. Most meg kell mondanom őnek őszintén, hogy 2019. március 13-án egy valószínűleg két órás műsorban nem fogom tudni helyre tenni mindazt, amit az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban elmulasztottam, hagyáltalán elmulasztottam bármit is, hiszen nem lehet folytában 36 fokos lázban égni, vagy legalábbis meg lehet próbálni, hogy az ember elfárad, de azért ma reggel tehetnénk egy bátortalan kísérletet erre. Imáról nem egy és nem két hete, de nem is olyan nagyon régóta próbálom az ATV jelentkező című műsorban a résztvevőket rávenni arra, hogy ne politikai jellemzőként, hanem magánemberként nyilvánuljanak meg és mondjanak véleményt, Egyelőre nem maradtam vele nagy sikert, független attól, hogy a héten is a legjobb ötvenbe került be a műsorom, ami egy mennyiségi szempont, és amit nem feltétlenül kísér minőség, de azért valamit mégis jelez. Hogy mekkora jelentősége van annak, hogy az a párt és az a kormány, amely azt az országot vezeti, amiben önök élnek, azt önök egyenként tudják eldönteni, én önök helyett nem nyilatkozhatom meg. De nyilvánvalóan, vagy nagy valószínűséggel Dózsa László kitüntetésének van egy indoklása. Hogyha ő 2016 óta nem játszott el, ahogy ezt a cikk szerzője valószínűleg pontosan írja olyat, ami alapján őt mint színész ki lehetett tüntetni Akkor vajon ez a kitüntetése Most minek szól? 2016 óta nem volt új színházi bemutatója Kitüntették Oberfrank Pált is aki ugye a műsorban az elmúlt időben úgy, vagy a műsorban az elmúlt időben Azáltal írta be magát Kétszer is beírta hogy egyszer elmeséltem, hogy hogy állt a hátam mögött Akkor, amikor megnéztük a ompolával, Szilveszterkor Bodor Gyula és Vojtági estjét Majd pedig azzal, ahogy reaktiválta a 061 -9 -9 és 06 -1 -1 Ma a 2019. március 13-a szerda van, és 5 perc van lesz fél 8 ez a minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Félig derült, félig borult idő, nulla fok körüli hőmérséklet, nincs tél, de a hőmérséklet az télies, és a március 13-a is még csak a tavasz jelzi, a hőmérsékleti tartományok azok ilyen hullámban jelentkeznek, hol 20 fok van, hol minusz 10 fok van, de azért csak lesz ebből tavasz. A holnapi nap az teljesen tele van, vagy majdnem tele, fél nyolctól Újhely István, 8-tól Ugi Attila, fél 9-től Vintermonter Zsolt, majd Bácska János zárja a sort. Pénteken nincs élő lebonyolítás a Kejfej Jancsi, mert hogy 15-e lesz. A Kejfej Jancsit a legkülönbözőbb oldalról lehet megközelíteni, a tegnapi nap folyamán elmeséltem, hogy a 444.hu éppen milyen megközelítést ajánl. Megközelíteni egy műsort az önkormányzatokkal kötött, vagy adott esetben más állami vagy önkormányzati cégekkel kötött szerződése felől. Magát a műsort jóformán számításon kívül hagyva. Ennek keretében önöknek elmeséltem, hogy hogyan alakult az életem a Zuglói önkormányzattal. Nem volt egy felemelő szakasza a műsoromnak, és megkérdeztem, hogy önök egyébként mennyire tartanák fontosnak, hogy átvegyék az önkormányzat szerepét annak érdekében, hogy Karácsony Gergely megszólaljon. Egy nap telt el, a Zuglói önkormányzattal kötött szerződésben foglalt összegnek tegnap a heted részét ajánlották össze. Ebből így nem lenne Karácsony gergely beszélgetés. Legalábbis fizetett módon nem. Több türelmet kérek, befejezem a mondatomat, és abban a pillanatban átadom a helyet. 0614890999 és 063677161. Jöreged! Jöreged kívánok! De az jutott eszembe most, egy Dózsa László eljártott a plukha. Igen, de ez nem vicces. Azt ke az kell, hogy önnek mondjam, lénye, de nem játszott el. Dózsa László azt állította, hogy ő az, és közben nem az, és nem játszott el, mert egy fénykép. Szóval azt kell, hogy önnek mondjam, hogy egy fontos témában sikerült önnek úgy megszólalnia, hogy konkrétan hülyeségeket beszél. De nem akartam, nem akartam megbántani, nem játszott el nem semmit. Nem szállt meg. Hát nekem ez a de de, hát most Könyörgöm, mi a véleménye. Mit játszott el? egy fényképen, mit lehet eljátszani, amikor egyébként az illető nem is tesz semmit. És egy hát 40 az éves fény. hogy Pál, Vagyis hát az ő van a fényképe, hát azt hát ez a tökéletes szerep volt. Hát hónapokig erről ment a polémia. Hát, ez lenne az ő hát, alakítása. Nem, hát, persze, hát hogyha valaki nem ismeri meg magát gyerekkori fényképe, hogy ő. Hát akkor csak eljátsa. Én ezt nem hülyeségből mondtam. Ezt komolyan gondolom, hogy ő tökéletesen alakította a fényképen szereplő fiatal Hát Hát ön azt mondja, akkor most ezt a hülyeséget visszavonva elnézést, nem megbántani akartam, ugyanilyen jogosítvány önnek is van, hogy ön ezt egy színészi teljesítménynek tudta be. Igen, és ezért ő most kapott egy kitüntetést. Mert hogy ön, ön, egyébként, a ön egyébként ebből adódóan úgy gondolja, hogy ő tisztában volt mindennel, de közben valaminek okán igen. azt gondolta, hogy neki ezt a szerepet el kell játszania. Igen, igen, igen. És azt el tudja nekem mondani, hogy ez a szituáció egyébként hogyan jöhet létre anélkül, hogy valaki rövidesen nem menne el az idegosztályra? hát ráoltották ezt a szerepet. És a környezete, és senki az ő családjában, ha neki vannak családtagjai, akkor ők azt érti, hogy ők hogyan tudtak aszisztálni ehhez a szerephez, amit egyébként nem színpadon és nem filmen adott valaki elő, hanem az életben? Kötetlen szöveggel? Ön érti azt, hogy ehhez egy szintársulat, amely egyébként az ő közvetlen civil környezetéből és családjából verbúválódott, az hogyan tudott ehhez sugó nélkül asszisztálni? Hát nem tudom elképzelni. És azt meg tudja nekem mondani, hogy ők miért nem kapnak ehhez kitüntetést erre? Hát lehet, hogy a rendezésért mondjuk a már Mária kap kitüntetést, mert hát igazából... De én a családjáról ö... beszélek, azokról, ja, akiknek talán... napi kapcsolatuk van Dózsa Lászlóval. Hogyan tűri meg hát lehet, egy szűkebb ők... közösség azt az embert, aki eljátszik egy szerepet, ami egyébként vele nem azonos? És ezzel kapcsolatban hát nem... és ez fel, lehet, hogy ez nekik ez a normalitás. Én nem tudhatom Dózsa úrnak a családi körülményeit, lehet, hogy így élt tíz éve, húsz éve. ez, ez a Tehát közö... aki ezt eljátsza igazából, hát... Ugye kritikát derül a tevékenységről, amit kiderül, nem színházi kritikusok mondanak, hanem bíróság, és azt meg tudja mondani, hogy egyébként ennek a körnek, hogyha a Dózsa László környezetét vesszük egy körnek, meg, melyik a sugarának hol, hol kezdett, mekkora az a sugár, ahol egyébként ennek a magnetikus hatása, mely szerint ő Dózsa László eljátsza a prukpát véget ér? Nem tudom, én szeretem az abszurditást, és ez, ez nagyon abszurd volt. Ez az egész történet abszurd volt ez, hogyha őrkény élne akkor hát vidáman a kezét és ennek, okay, mert ez... van, de nem ennek nem menekülhetünk egyfolytában őrkényhez, Mert el tudja azt képzelni hogy álljon a Minerva szobra és az egyik kezében Aha. legyen a kitüntetés a másik kezében pedig a bíróság elmarasztaló határozata hát úgy látszik hogy van és ön ehhez hogyan viszonyul. Van? hát viszonyul? röhögök ezen most nem tudok mit csinálni hát én, ez, az, ő, ez a kérdés hogy vajon, ha kínóban röhögünk, ez a maximum? Ez egy jó kérdés és csak tudom ajánlani az Úr nyugalmát, nem akartam őt kilendíteni a komplet hülyeséggel, de talán a logikámból kiderült, hogy én mit tartok ebben hülyeségnek, de nem akartam megbántani, és köszönöm, hogy szóvált velem. A kérdés az, hogy időnként, ha őrkény van, az mennyiben más, mint úgy tűnne, hogy egyfajtában az van. Hogy nem abszurdum-e, hogy tegnap én Papcsák Ferenccel beszélgetek arról, ami a Zuglói Önkormányzatban van, mert hogy egyébként véletlen hallgatta a műsort. Hogy meg lehetek közelíteni egy együttműködést azzal, hogy én teljesítek, és az önkormányzat fizet, és avval, hogy az önkormányzat nem fizet, miközben én teljesítek, és ezt elmesélem önöknek, és önök ezzel kapcsolatban, hát de az a három e-mail amely megszületett, az pontosan kritikát mond, hát ha mond erről az együttműködésről hárman tartották fontosnak x ezer forint értékben hogy ez a beszélgetés sorozat fennmaradjon egy fiatalemberrel aki most egyébként főpolgármester jelölt nem vetem ezt egybe, vagy nem kell feltétlen egybevetnem ezt az önök lendületével és szorgalmával a múltban amikor elemcserét hirdettem Kétségtelen tény, hogy amikor én annak idején elemcserét hirdettem, akkor én mindig kétségbe voltam esve attól, hogy elvesztem a munkám, és ez a és, ma már nem kíséri a tevékenységemet, ma már sokkal racionálisabban. Relatíve érzelemszegényebben viszonyulok ehhez, de a kérdés az, hogy akkor e szülje azt, hogy önök hogyan viszonyulnak hozzá, és hogyha netán megpróbálnám visszacsavarni a lángot, ami egyébként lehetetlen, akkor ma 25 e-mail érkezne, miközben ki tudja holnap befut a pénz, és ennek következtében az önök által felajánlott sumára nem is kell tartanom. Valójában semmi másról nem beszélek, nem a pénzről beszélek, hanem az érzelmi hozzáállásról, a lendületről, az involváltságról, a motiváltságról, a lelkesedésről, amely minimálisan tud elhatározás kérdése lenni, de önmagában elhatározásból nem lehet lelkesedni. Nulla és 0636771161. A Szia XY, aki férfi, és aki te szokott megszólalni a műsorban. Döbrentei annak idei nagyon lelkesen magyar talanozta az éjjel egy mededékhelyben Kertész Imrét is, amikor Nobel-díjat kapott. Sajnos a videó nincs fent a Youtube-on. Kíváncsi vagyok, hogy a Kertész Imre intézet mikor fog tiltakozni. A legközelebbi vasaláshoz, rendrakáshoz pedig ajánlom ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Vár rám egy vasalás. Egy másik férfi azt írja, hogy nem érti mit keresett Weber a zsinagógába. most azt szeretném mondani, hogy zsinagógában. És ha már itt tartunk, akkor van egy államtitkára, aki olyan, mint a Csepregi volt a Lázárnak, de nem jut az eszembe. Én tudom, hogy lényegtelen, és Kálmán László elnéző lenne vele szemben, de ő múltkor egy olyan nákot engedett el a parlamentben, egy ilyen mondhatnákot. Hát én, én konkrétan nincs jelentősége. A Rogán nőjének a Nec nyájának sincs jelentősége, megfelelően kontextusba helyezve ugyan van jelentősége. Mint hogy el kell, hogy önöknek mondjam azt, hogy én most nem vagyok borúsabb, mint tegnap. Én tegnap elvittem a honpolát a Mike Sinoda koncertre, és közben mindent rüheltem. Rüheltem azt, ahogy kinéz Zugló, rüheltem azoknak az embereknek az ábrázatát, akik az egyes villamosnak a megállójában álltak, rüheltem azt az utat, ami a villamos megállótól a Pap László Budapest sportaréna, annyi neve van annak a sportarénának, hogy az ember nem tudja, amilyen kosz volt, amilyen rendetlenség volt, ahogy, ahogy van oda, tudom is, én két vagy három feljárad, abból egy vagy nyitva, töredezett lépcsővel, Nyilvánvaló, hogy az ember hangulata szerepet játszik akkor, amikor, amikor látja a környezetét. De én, Tegnap nem voltam annyira rossz kedvű, hogy annyira síralmasnak lássam ezt a tárgyi környezetet, amikor a Budapest Rádió ötlete ott volt a fejemben, Istenem, én naív. Akkor én valójában arra gondoltam, hogy ezekre, ezeket hogyan lehetne mint, mint az a kétségbe esett kísérlet, amit a, a két farkúak csináltak, hogy lefestik ezeket a töredezett járdákat, amelyek olyanok, mint hogyha festmények lennének, de ez egy ideig figyelemfelkeltésnek jó, de a folyamatot nem állítja le. Teszem hozzá, hogy tegnap sikerült a Hungária körút és a, a Kerepesi út találkozásánál egy olyan szituációt előállítani a véletlennek, hogy a jelzőlámpák sem működtek. És hát ami ott volt, nem tudom, hogy... Tehát az, eg, az, eg, az egészben volt valami szomorú lehányt, kaotikusság, valami elhanyagolt... Blah! Hogy aztán a Mike Shirodal koncerten is három számot meghallgatva rájöjjek arra, hogy hát ez bizony nem egy Linkin Park, hogy elmentem, kipipálhattam és hazamehetek és csak egy gólját láttam a Ronaldónak, de hát az igazság győzött a Juventus jobb, mint az Atletico Madrid. Talán Orbán balásnak hívják ezt a fiatalembert. Mondhatnák, mondta. Van jelentőség? Tényleg, kérdezem önöknek, hogy tételezik, hogy jól hallottam, és azt mondta, hogy mondhatnák. Van jelentőség? 06148909999 és egy Három telefont szeretnék, nem sokat. Csak úgy kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak erről. Mondhatnák. 06148999 és 063677161. Egy szavazat már van, azt mondja, hogy van. Ez SMS-en érkezett. Még kettő, mint <tos> várnék így. Júli, jó reggelt van. Köszönöm. Hát a harmadikra már nincs is szükség. Eldönt. Kétharmad arányban már, kettő, egy, vagy nem tudom, az kétharmad-e, mondjuk igen. Kedves fia Lajános, tegnap már nem eljutottam az akváriumban szól, amikor a múlt pénteken bejelentették, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és ez a bonyolult neves, nevezetű ITM közös megállapodást írta alá, először azt gondoltam, hogy ez hiba volt. Én azt tapasztaltam... Jó reggelt! Jó reggelt! A valódi demokrácia kívánság! Én azt gondolom, hogy önnek önkorlátozás kéne ismét gyakorolni a és azt se nagyon bántam, hogy múltkor nem jött el vendégével együtt a nagyon messzire jött emberre. Én azt tapasztaltam, hogy ma minden rendszer úgy működik a kormány oldalon, hogy ha az ember a kisujját áldozza be, akkor a rendszernek már a fél karja kell. Szóval úgy éreztem, a Magyar Tudományos Akadémia tett egy halvány engedményt, ami a vesztét okozza majd, mert a rendszer úgy fogja bedarálni, mint mindenki mást. Aztán egy nappal később meggyőztem magam, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy ez olyan rossz stratégia az evolúcióban, és a kooperáció vezet a legjobb eredményre, ahogy a játékelméletből is ismert fogoly dilemma, és azt mondja, hogy az együttműködés mindig kifizetődő. Ennek ellenére továbbra sem volt világos, hogy vajon mit nyer a Magyar Tudományos Akadémia, átadta a kutatóintézeteket és mit kapott cserébe. Újabb ígéreteket, hogy rendben egy megkapjátok erre az évre azt, amit a törvény szerint is jár nektek, ami önmagában is elég cinikus kettő, majd benne lehetek a döntési bizottságokban, esetleg három nem darabolják fel az intézeteket, de hát ez messze nem szentírás. munkaköröből adódóan is hajlamos vagyok elhinni azt, amit Lovász elnök úr mond már pedig tegnap este is azt mondta, írta. Itt hosszas idézetek, és ha ez igaz, akkor arról azt gondolom, hogy ez ugyancsak méltatlan a Magyar Tudományos Akadémiával szemben, de akárki mással szemben is. És az egyetlen helyes reakció az lett, hogy elmegy az ember tüntetni, hogy ez normális országban, tudom, ez, ez nem a legjobb szó erre, <kül> Mert ilyen nem történhet meg. Nem mondhat ilyet egy miniszter, hogy akár akarod, akár nem, akkor erőből megoldjuk. Persze el lehet menni tüntetni, sok foganatja nincs, vagy nem is lesz. És akkor visszatérünk a CEUhoz, amivel kapcsolatban én is azt gondolom, hogy elsimó László reggeli gondolatmenete pusztán szómágia. Csak mindig felbosszant indulatból nem akarok telefonálni, így most megint kisé borulátó vagyok, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nem nagyon nyerhet, és a kutatóhálózatban dolgozó ismerőseim előbb-úta biztosan rosszabbul járnak, ha csak el nem mennek addigra az országból, mégis csak szomorú Existen, aki férfi. azzal volt elfoglalva az Index és nagyon sokan mások, hogy vajon véletlen volt-e, hogy pont arról az útszakaszról takarították el Soros György és Jean-Claude Juncker fényképét, Amelyen Manfred Weber haladt, ha egyébként azon haladt, mert ugye két útvonal is van Ferihegyről, mondván, hogy a gyors forgalmi utazó, ami egészen borzasztó. Ha ez igaz, azért, ha nem igaz, azért. hát Szóval, hogy ez a dedó. Ha megkérdezik, hogy tulajdonképpen mi a bajom, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a szellemi restség és az elhanyagoltság. A szellemi restség nem biztos, hogy jó szó. De az elhanyagoltság és az elhanyagoltsághoz való viszonyulás bánt. I hear a, I hear a baby cry. Sometimes I hear A staircase creaking Sometimes A distant telephone And when the night Settles down again The house and I Oh. Külségkára, hogy nem volt rest megérné, hogy a mondhatnák, milyen módon tud korrekt lenni, és milyen módon nem, akkor majd nézze meg a parlamenti interpellációra adott választ, és akkor abból kiderül, hogy én itt nem zabot helyeztem, de egyébként nagyon köszönöm kedves sorait. nincs statikus. Azt írja a Bayer Zsolt, a magyar narancs ismét visszatér semmilyen svédországi vadászatára, és ezt hosszan idézi, majd ebben a 14 évvel olyanak nem, nem ajánlott műsorban az arábiakkal fejezi be írását. szóval akit érdekel ez, az ügy, olvas el bátran a magyar időkbe írt akkori cikkemet belinkeltem, most pedig csak annyit tegyük világosan a narancsos gazembereknek, a jóká anyátok az vadászott helikopterrel svédországban. Világos? I don't comprehend. És e fölött most már úgy siklunk el, beleértve, hogy jobboldaliak szerint nem vadászott a semmilyen Svédországban, baloldaliak szerint meg vadászott, beleértve, hogy nem tudom, mi az, hogy jobboldal és mi az, hogy baloldal. A kapulet és montagú. Maradjunk itt, a bocfarcinál. És ahogy ezt ő mondta, ugye, hogy mi a Róma és Júlia kapulat és muntagú család visszája, eredete homályba vész. Barátaim itt az urban 2019. március 13-án, szerdán 3 8 kor nem szeretnétek őszintén beszélni a lelki állapototokról, függetlenül attól, hogy arról való beszámolótok következtében holnapra megváltozik a világ? null 99 és 35 mint tapasztalhassák, nem szeretnének megszólalni a hallgatók. Befutott egy újabb-nagyobb jelentőség összeg, ez a befutás ez, ez egy személyben majdnem annyit ajánl a Karácsony-Gergely interjúért, mint az első három. Nézzék, elvi jelentősége van annak, hogy önök kifizetnének egy hónapot Karácsony-Gergelynek. Az én műsorom szempontjából, ahogy én ma állok ehhez az egészhez, elvi jelentősége van. Utána el lehet dönteni, hogy elfogadom-e, utána el lehet dönteni, hogy Karácsony gerge igénybe vennie. Egyetlen nagyon érdekes lenne tudni, hogy vajon valaki ott a Zuglói Önkormányzatban hallja-e mindazt, ami itt zajlik, ami szégyen is gyalázat a Zuglói Önkormányzatra és magamra nézve egyaránt. És ami fölött önök úgy siklanak el, korcsolyával jéged nem lehet jobban. For me, it's not romantic, unhook the stars and take them down, I'm alone. Csak az a baj, hogy most éppen felületes voltam, mert azt írta XY férfi, hogy sok ezer forintot ajánlanék fel, de kérem ne beszéljen karácsonyúrról többet. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok halló. Hát én nekem annyira sok hány ingerem van mindentől, hogy, hogy úgy fogom, azt fogom csinálni, hogy nem megyek el szavazni egyikre se. se, a, se a, de fően a kormánypártot nagyon nagyon nem. Nem, nem most már. Most azt írom, hogy elfogadom, de a beszélgetések folytatására. Ez két hónap. Jó reggelt. Jó reggelt. Teljesen más. Határútól felfestettek buszsávot a Népszigetig. és állítólag ez akkor lesz szigorúan szankcionálva, amikor a metro felújítás már elkezdődik a második ütem, és nem merik használni az autósok, a hogy vecsésen áll a sor, de ezt valahol publikálni kellene, hogy az a buszsáv most még használható 2019. március 13-án. És, és, és, és ez hihetetlen is. Felfestik, Rávoli vagy busz, és ugye ez még nem aktív, tehát nem szankció. Mikor lesz aktív? Hát állítólag, amikor elkezdik majd a metro felújítást. Ez valahol. Mi... ahol olvastam. De, ez ez de mikor? Érti Hát mikor, mit itt vagy augusztus. De, de akkor fejteni. miért most festik föl? Ezt e e e e kellene valahogy megkérdezni valakitől, hogy hogy lehet ilyet megcsinálni, nagyon köszhely. Egy állítólag európai fővárosba, hogy busz sávot felfestenek, és nem. Ez kell kerülött? Hát a határút. Kőbány a kispest után az első megálló. határút. Ez milyen van? Hát a népligetig. És senki nincs benne, és nem merik használni. És na, ez nem lehet valamképpen seki fejezni. csak hogy mutassam, hogy mennyire másféleképpen gondolkodom, mint egyébként. Ebben van igen. valami pozitívum is, hiszen általában a buszsáv nem szokta visszatartani az autósokat, te de én pontosan te. értem azt, amit ön mond, hogy most kiesik egy sáv igen. úgy, hogy közben igen. azok, Fesítem akik számára szorvége. ezt felfestették, azok nem használják, mert még nincs itt az ideje. Igen, igen. Hát még, a, még az első ütem is, is befejezte a metropelóitásnak. Tönnyördöm. Én egyetlen egy dolgot hát, tudok mondani, hogy ha valaki egyébként hallaná, akkor reagálna rá ezt holnap, Ugye holnap nagyon sok önkormányzat, le. bárkitől én nem fog tudni érvényes vált. Értem, amit mond, igaza van, sajnálom. Na, na, jó. Hello. Hello. Hello, viszont so, igaza van, sajnálom, nem tudok mit tenni. Ezért arra nem számítottam, hogy valaki az ellenkezőjére ajánl fel. 400 ezer forintot. Hogy ne beszéljön karácsonykor. Jó reggelt! Na reggel, annyira más téma volt, hogy nem akartam ez ügyben én is betelefonálni, de annyi információt vagy mondjak, hogy tavaly előtt novemberben, amikor a Váci lezárták, pontosan ugyanez a helyzet volt, és akkor nyilatkoztak a rendőrségtől, hogy a felfestés csak akkor érvényes, ha tábla is jelzi mellette, hogy buszsáv. Tehát addig, amíg nincs tábla, addig lehet büntetlenül használni, csak hát ezt úgy látszik, nem tudja senki. Azt írja Bácska, János, hogy holnapra okosabb lesz ezügyben, és fogja mondani, mi a helyzet. Nagyon szépen köszönöm. Egyik fele Tőbánya, a másik kis Igen, igen, nagyon szépen köszönöm. Viszont halálság. Bármilyen ügyben telefonálhatnak, az ég egyet a világán, bármilyen ügyben. Ezt kikapcsoljuk, ezt nem kérem. Nézőpont kérdése, hogy abban a rendszerben, amiben mi élünk, kik a hasznos idióták. Mindjárt 8 óra lesz. 06148, 90999 és 063677161. was a young man courting the girls. I played a waiting game. If a maid refused me, you good? You're that? Ah. Oh. A busával kapcsolatban csak annyi, hogy hétköznaponként este nyolc után végig a buszok, nem jár a metro, és hétvégén szintén végig járnak a buszok, nem jár a metró. ezzel a szakaszon? Mindenhol, tehát végig az egész vonalon. Hát uh -huh. lehet, hogy valami időkorláttal ezt azért táblával lehetne szabályozni, de hát egyelőre úgy látni, ez így működik. Köszönöm szépen. Köszönöm. át a közös, tehát ez egy nagyon ez önmagában egy nagyon figyelemreméltó dolog. Ugye én 40 percen keresztül dohogtam közéleti tisztaságot dolgok kapcsán. Hogy ezek fontosak voltak vagy fontos talanok, annyiban biztos nem voltak teljesen fontos talanok, hogy nem tűntek innen el. Aztán valaki betelefonált a busáv kapcsán, még talán elnézés is kért, hogy nem akarta eddig megbontani az én mondandómat, és azóta kizárólag ezzel kapcsolatban jönnek a telefonok. Korábban könnyelehetséges, hogy előfordul, hogy én ezzel csalában negatívan nyilatkoztam meg, és azt mondtam, sőt, ingerült voltam, hogy nem arra reagálnak, amit mondtam, hanem egészen másra. Én csak azt mondom önöknek, én ebből az egy reggelből semmilyen messze menő következtetés nem akarok levonni, nem is lenne szerencsés. Sőt, több reggelből sem biztos, hogy érdemes levonni következtetés, de van valami, van valami mégis mégiscsak abban, hogy ez az, amiben és ezt nem tudom, jól befejezte. De még egyszer, semmi rosszat nem látok benne, és hogyha megannyi ilyen történet lenne, és annyi ilyen történetben születne megoldás, vagy legalábbis magyarázat, én akkor sem, le, akkor, akkor sem lennék annyira elégedetlen, mint amikor itt, itt csak úgy lötyög a víz, mint amikor az ember vitorlázik, de nem nagyon fúj a szél. Miközben haladni szeretne. Persze nem muszáj haladni, de azt viszont az ember nem egy ilyen lötyögű vitorláson történni, akkor már inkább akkor azt egy... Most elfeléttem bizibicuglem. a from view. September Néztem a Péntek nyolcot, aminek azt hiszem már egyáltalán nem ez a címe, és azt se tudom, hogy mi a címe, és már nem is azok vezették, mint akik korábban vezették. De van valami műsor, sős jól elmondtam, nem? Ott ül Tarlós István, mint egy ilyen sértett kisfiú. Szigye a karácsony. Nem húsvét értelemben És Gajdics Otto, akit szabadságoltak a szabadföldhöz Ebben a műsorban baj ugyanolyan, mint a magyar idők voltak Beléd, hogyha belegondolnak, annak, hogy magyar idők, annak mi értelme van? így hívtak. Magyar idők. Mi szügy magyar idők? Jó reggelt. Jó reggelt. A magyar idők az a Hungarian Times akar lenni, mint a New York Times. Nagy sikerült New York Times, csak hát nem sikerült ugyanazt a tartalmat kihozni, és szörnyű a fordítás. Jó, én elküldöm a telefonszámodda de a felajánlott összeget azt én a beszélgetés folytatására fogom felhasználni. Ja, egyértelmű, semmi gond. Oké, okay, rendben van. A Zuglói Önkormányzattal folytatott beszélgetés sorozat harmadik és negyedik és ötödik hónapjára, tehát áprilisra és májusra. A az áprilisi hónapnak megvan már a negyede. Mármint ahhoz képes, mint amennyi a szerződött össze. Több, mint a negyede. Osztályozzák már nekem a Karácsony Gergelyel folytatott beszélgetéseknek a fontosságát épp úgy, mint zugló, de most küváltképpen, ugye az önök számára mint főpolgármester jelölt egy skálá hanyas? És akkor nem kell, hogy pénzt is ajánljanak melléje. 0614890999 és 0636771161 Hatt tudjam meg. Az egy tollat nekem, Laci, mert nem találom a tollamat. Köszönöm. 061 48 9099 és 063677, 1, 1, 6, 1. egy tízes skálán helyezzék el. Egy a legkevesebb, tíz a legtöbb. Jó reggelt! Jó reggelt, tízes! Tízes, köszönöm szépen! 061 48 és 0636, 7, 7, 1, 1, 6, 1. Tíz telefont várok, most már csak kilencet, hogy mennyire fontosak Önöknek ezek a beszélgetések, és ez most díjtalan, tehát hogy ez nem jelent egyben pénzfelajánlást is. Egy a legkevesebb, tíz a maximum. Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt. Tízes. Köszönöm. Tízes. Jó reggelt. Jó reggelt, két kérdést szeretnél most, mint jelölt, vagy mint a beszélgetés fontosságát kell osztályozni? A beszélgetés fontosságát. Beszélgetés fontossága, négyes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, egyes. Egyes, köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, Ötes. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, hatos. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Ötös. Köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kettes. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jó reggert! Jó reggert kívánok! 8-as! 8-as! Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy az ön 8 as tehát ez az összes többi telefonra nem vonatkozik, hiszen ön nem válaszolhat a többiek helyet. De ebben a 8-asban a beszélgetés fontossága, az ő fontossága van benne, tehát arra szeretnék rájönni, de ő nem fogja tudni ezt megoldani, de mégis önnél bragat meg itt a jelző, hogy vajon aki egyest ad, az a karácsony Gergely fontosságáról beszél, vagy vajon én csinálom rosszul. Tehát érti, amit kérdezek. Nem, most a nyolcasnál a legrosszabb helyen teszem, hiszen a nyolcas egy viszonylag magas szám. De ön, ön ezt a nyolcast valójában minek adta? Én azért már, hogy a első mondtól mindig ökölbe szurul a talpam, de meghallgatom, mert érdekel. Igen. És azért mondtam most is nyolcas, mert hogy érdekel. Nem tudom, hogy van-e jelentőség. Van, van, a van, van. Köszönöm, köszön válasz volt. Tehát egy, egy kvázi vízmércének is tekinthető, de ha vízmérc, akkor minek a vízmércéje? Én ugye nem politizálok, illetve nem azt mondom, de hogy engem érdekel, hogy az emberek. Hát amikor. Mondanak a politikusok dolgokat, alapvetően, hogyha nézem a tévébe, mondjuk az első akkor vagy a bárkit, a bácskait, akkor azt gondolom, hogy ő rossz ember. Mikor itt meghallgatom, akkor mindig az jön ki, hogy van bennük valami jóság is, vagy a aljasságnak olyan szintjén vannak, hogy két beszélnek. Értem. És ez a fajta Értem, és nem vitatkozom Önnel, mert most nekem nem ez a szerepem, de azt kérdezem Öntől, hogy valójában mennyire fontosak ezek a dolgok az Ön életében, mert ugye terápia Mike elmentem, és amikor a elmentem, akkor már menet közben tudtam, hogy én onnan el fogok jönni, ha csak valami fantasztikus élmény nem fog érni. Képes vagyok, <tos> pillanat, képes vagyok változtatni, de nem tudtam változtatni, a honpola meg van annyira jó, hogy elkísér. Valójában, amikor ön meghallgatja a karácsonyt, az elsimont, a bácskait, bárkit, akkor azt miért teszi? Mert én ugye a májcsinodára a Linkin Park miatt mentem el, de ez nem a Linkin Park volt. Amikor ön ezeket a beszélgetéseket meghallgatja, mi a frászkúnyhóért hallgatja meg? Őn akire nem <tos> érdeklődik a politikairat? Olyan, mint egy mozi? Vagy mi ez? Szeretném megérteni, hogy mi van mögötte. De miért akarja dolgom, megérteni, amikor egyébként az, amiről beszél, önt nem érdekli, hiszen nem politizál? Mert így neveltek. Hogyan <gül> nevelték? Hát, hogy, hogy próbálja meg az ember megérteni, mi mit mozgat, mi van mögötte. És Persze... az egész műsort ezért hallgatja, hiszen más műsorok, egészen más logikai sorra ember rakják ön elé a világot. Én szeretem a moralizálást. Oké, okay, ezt megértem. Köszönöm, jól válaszolt. Mármint úgy jól hogy megértettem Összesítem az eredményt, és aztán tájékoztatom önöket. Ma, a 2019. március 13-a van, a pontos idő 8 óra múlott, 8 perccel. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fialajános műsorra. Balázs majd kerül elő, őszintén sajnálom, hogy nem tudtam, vagy nem Ilyen későn válaszoltam neked, p Balázsnak szólt ez az üzenet, az egyes CD, most éppen nem játszol le a CD, de nem erről jutottál az eszembe, egy általált tegnapi elnézéskérés is annak szólt, hogy elnézést, hogy megvárakoztattalok. Az elmúlt napokban sokat foglalkoztatott az, hogy egyáltalán ez a mostani, amikor most kicsit ugye megrázta magam, bár a, az elmúlt napokban azért összeszedettebb voltam, tehát nem engedtem ki a kezdeményezést a kezemből, de nem azok a kejfejancsik voltak, amelyeket én igazán szerettem. Az igazi az alapvetően az indulaton kívül az kell, hogy az ember, az átlagosnál nagyobb őszintességgel legyen a világ és maga felé, mert ez az egyedüli lehetőség arra, hogy úgy szólítsa meg magát, hogy ahhoz mások is csatlakoznak. Hatos lett a Karácsony folytatott beszélgetés sorozat fontossága. Hatos. Egy tízes kállám Én ma fogok írni egy e-mailt neki, hogy amennyiben az önkormányzat nem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy márciusban fölmondom az együttműködést, de szívesen folytatom vele, ingyen, vagy pedig az önök támogatása révén. Nem Karácsonyi Gergelyből letelegem, az együttműködésből letelegem, mármint az együttműködésnek ebből a fajtájából, és hát ez nyilvánvalóan némileg rá is vonatkozik, de Azért tisztában vagyok a fontossági sorrenddel. Jó reggel. Jó reggel, Tagányi vagyok. Végighallgatta -e karácsony ügyben? Nem érted, mondtad. mondt. Végighallgat e karácsony ügyben? Persze. Na, azt akarom mondani, hogy nekem a karácsony Gergely a legszimpatikusabb politikus, akit eddig ismertem itt most a közelmúltban, de hogyha azt ő nem tudja elmondani, hogy egy élőszerződést miért nem teljesít az önkormányzata, akinek ő az a feje, akkor nem tudom mit gondoljak, hogyha ez ekkora titok. Nem ekkora titok, a, a belső működésre úgy vonatkozik, hogy nem beszélem ki. Értem, de hát. Tehát, hogyha önnek hasmenése nem, nem volna, egy másodperc türelem, nem. türelem, ha önnek hasmenése volna, de tudom, hogy erről nem szívesen beszél. És az lenne a kérdés, hogy van, miért nem megy el, akkor azt mondanám, hogy nem jelentős egészségügyi problémája van, de ez visszatartja. De azt sem biztos, hogy az egészségügyét mondanám, mert tekintettel akarok arra lenni, hogy önt az azna folyamán ne hívják fel 12-en és kérdezzék meg öntől, hogy mi a baja. Így is van bennem egy fura érzés, mert én ha a másik oldalról lennék, akkor kétféleképpen cselekednék. Vagy egyrészt telefonálnék a fialának, és azt mondanám, hogy fia ez méltatlan, amit te folytatsz. Ennek következtében én fogom fölmondani a szerződést, vagy legalábbis valamilyen módon reagálnék, vagy, azt, vagy, vagy fizetnék. Ez lenne a két dolog, de biztos, hogy valamit a kettő közül csinálnék, mert ígna a pofámon a bőr. Egyrészt, hogy hogyan veszi magának a fiala a bátorságot, mert azért ez, ez ultragáz, meg, meg, meg valahogy az egész olyan zsánt. A másik pedig az, hogy a magam oldaláról, pedig azt mondom, hogy hát akkor, akkor megnézem azt, hogy mi az, amit én ezügyben tenni tudok, de az a helyzet, hogy hát úgy tűnik, hogy van harmadik logika is. Hát nézze, amennyit én föl tudnék ajánlani erre a riportra, maga azt mondtam, hogy el. ma már ittam kávét, ezért nem telefonáltam. De nem fogadnám el. Tehát csak attól fogadom el, akiről tudom azt, hogy könnyedén és lazán meg tudja tenni. Hát jó. És Köszönöm, minimum össze. Köszönöm. Köszönöm szépen. Emlékeznek még rá? Ugye az történt, hogy 2010-ben a kormányváltás okán a kelyfejancsit alapvetően működését tekintve fontos szerződések megszűntek, és már nem emlékszem pontosan, hogy hogyan került elő Bácska János, és azt se tudom, hogy ő felajánlotta az együttműködést, vagy én kérdeztem meg tőle, valószínűbbnek tűnik, hogy én kérdeztem meg tőle, de az akkori segédkezét én soha nem fogom elfelejteni. Soha nem fogom elfelejteni az elemcseréket, amelyek olyan kiszolgáltatott helyzetben zajlottak, én a sokkal kiszolgáltatottamnak éreztem, mint amilyen az volt. De az a nagyvonalúsága, ahogy önök ehhez viszonyultak, hogy az összes emberrel találkoztam, hogy az a beszélgetés sorozat és az a találkozás sorozat az lenyűgöző volt. Még akkor is, a közben elvesztettem az egyik szemüvegem, amit most sem értek, hogy hogyan tudtam elveszteni, az életem egyik legkiemelkedőbb élménye volt. Fogalmam nincs, hogy például ez a fiatal ember hol van, akinek egy olyan gyára volt, ahol az ember bement és leadott egy megrendelést valamire, és hogy jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A karácsony helyében én már mindenképpen előkerültem volna, és valamit mondok, mert ez méltatlan ez a sunyogás hozzá, miközben egy ember, aki nem bírja elviselni a tarlost, az neki drukkol mindenképpen. Jó, csak a kettő, ég, értem. A kettőnek nincs sok közé de azt viszont nem értem, hogy akkor ő betelefonál az adásba, elmond valamit, akár azt is, hogy nem tehetem, bár ezt nem tudom fölfogni, mert egy felelős vezetős, vezető, kerületi vezető, az igenis, ha ilyen dolgot igénybe vesz, akkor tegye meg, hogy ezt tisztázza. Ön, ön mennyire ad a pontosságről? Mire? Pontosságról. Nagyon, nagyon adok. Tényleg emlékeznek arra, hogy ez a szituáció úgy jött létre 2001-ben, hogy talán Kovácsnak hívták. Én már nem emlékszem az akkori rádió tulajdonosát, és nem fizetett. Kül külföldi üzletember volt, aki annak függvényében utalt át pénzt, hogy éppen az átváltási arányok hogyan voltak. És hogyha tudom is én, egy hét után azt lehetett sejteni, hogy többet adnak az ő tudom is én, eurójáért, vagy nem tudom miért, akkor, akkor dollárjáért, vagy nem tudom miért, akkor, akkor nem kaptunk fizetést. És én egész egyszerűen nem értettem ezt a helyzetet. Tehát Ilyen még nem volt az én életemben. Ugye a Magyar Rádióban jöttem, ott ilyen nem fordult elő. Előfordult sok minden, de ilyen nem fordult elő. Talán visszaemlékeznek rá, de olyan nagyon sokan nem lehetnek, 2002-ről beszélek, vagy még inkább 2001-ről, nem működtek a telefonok. Tehát hol, hol bejövő hívások nem voltak, hol kimenő hívások nem voltak, mert nem fizették ki a telefonszámlát. Én nekem a telefonszámla, tehát én nekem a kikapcsolt telefonról, ha a gyerekeiket megkérdezik, hogy mi az, hogy kikapcsolt telefon, nem fognak tudni válaszolni, mert azt fogják mondani, hogy a kikapcsolt telefon az, amikor az ember kikapcsolja a telefonját. De a kikapcsolt telefon az nem ez. Ebben az értelemben is van kikapcsolt telefon, tehát valamit azért érthetnek, mert hogyha nem fizetik be a havidíjat, akkor kikapcsolják. De az, hogy minden nap, emlékszem, a török Mari elmesélte, hogy ma éppen kimenő hívások nincsenek, most bejövő hívások nincsenek, és arra is emlékszem a Kompon egészen biztos, hogy én hogyan vertem szét effektíve telefonokat. Mert hogy ez egy betelefonálós műsor volt, és kurva sokan telefonáltak. És hát én akkor lubickoltam a kejfejancsiban, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ma megint lubickolok. De akkor folyamatában lubickoltam. Most folyamatában nem lubickolok. Akkor derült ki, hogy egy telefon belülről milyen szörnyen néz ki. Tehát én nem nagyon szoktam szétvenni telefon, de akkor előfordult, csak akkor kiderült, hogy ezben, valami egészen ócskán néz ki belül egy telefon, legalábbis ami akkor ott volt. És akkor Ege fölhívott a Hermina mert a Hermina Toronyban volt valamilyen ember, nem tudom, kicsoda, hogy akarnak velem beszélni, és kiderült, hogy az üzemeltetője, annak a Hermina Toronynak engem hallgat. És hogy akkor ő megtezi azt, hogy arra az időre, amíg az én van, addigra visszaállítja a telefonszolgáltatást. Tehát akkor héttől tízig lesz telefon, tíz után meg nem. Nekem van telefonom, a Petrányinak meg nincs. Hogy a Petrányi ezt megérdemli -e vagy sem, mármint a Judit, hát azt arról ne el beszélgetni, mert ezt teljesen hogy nem érdemli meg, mint hogy én se érdemlem meg, tehát ez egy kiváltságos helyzet, engem hallgat, ugye ehhez szoktam hozzá, hogy aki engem hallgatott, én más elbírálásban részesülök, tehát lett egy ilyen megosztott ország annak megfelelően, hogy éppen hallgatnak-e, vagy sem. És akkor mondtam a tulajdonosnak, hogy ez a helyzet, én nekem szükségem volna a telefonra, és ezt mondják. De ez ilyen biztos volt bennem valami félsz, hát annyira fel voltam háborodva azon, hogy nem működik a telefon, mert nem fizetik ki. És akkor mondta az illető, ő vagy az embere, már nem emlékszem, inkább az ember, hogy én ilyet ne csináljak, mert ez nagyon kínos lenne a többiekre nézve, rövidesen ki lesz fizetve minden, és akkor működik. De a történet valójában sok szempontból arról is szól, hogy az ember hányszor engedi meg magának azt a luxust, hogy olyan módon szólaljon fel az igazsága tudatában, ami annyiban rizikós, hogy vagy teljesítik a kérését, vagy azt mondják, hogy ott elől, hagyja jól megnézi, ott van az ajtó, ott menjen ki, és már vissza se kell, hogy jöjjön. Ugye az én bátorságom a Kejfejancsiban már az ennyiben sokat edződött, de azért fölment ötös skálán, vagy tízes skálán hármasról, nyolcasra. De azért az, hogy az ember egy felszólalásával mennyire kockáztatja azt, hogy az egész státuszkó megszűnik, és egy új státuszkóban kell kezdeni, azért az változó volt. Az igazságon birtokában hosszú ideig belese gondoltam, és valójában Mászlin volt. A rádió emlékszem arra az egy konkrét történetre, ahol megtörtént ez a szakítás, majd öt perc múlva kaptam egy telefont és visszahívtak. Ilyenből azért olyan nagyon sok nem volt. Holott én azt gondolom, hogy egy magára valamit adó ember fontos dolgokban ezt azért teszi meg, mert hát ahogy, ahogy kezet is mos. Nem tudom emlékeznek ezekre az időkre. Sokszor a fejemben van, hogy ezt a történetet meg kéne írni, de sordolgot dolgot nem lehet benne elmesélni. Négy önkormányzattal dolgozom együtt, három önkormányzat marad, amire ez vonatkozhat, és nem mondok ennél többet. Az egyik önkormányzat vezetői azt írja, nem tudom mekkora az összeg, de egy beszélgetést vállalok természetesen magánszemélyként. személyként. Ne találgassanak, nem fogok ennél többet mondani. Ha két önkormányzat lenne, akkor már nem biztos, hogy megtenném, de három van. Én egyik önkormányzatra se úgy tekintek, mint Fideszes önkormányzatra, vagy, vagy nem Fideszes önkormányzatra. Amikor önök azt mondják, amikor Horváth Péter azt mondja, hogy én jobboldali szavazó vagyok, nem értem, amit mond. Azt értem, hogy férfi. Ezért a férfi WC-be megy. De jobboldali szavazó vagyok, jobboldali érzelmű ember vagyok, könyörgöm. Ez, ez a hétköznapokban ki kell, hogy derüljön. Fideszes vezetésű önkormányzatban az ember másképpen él, mint egy szocialista vezetésűben. Én már nem emlékszem arra, amikor fizetésből éltem. Olyan régen volt. És az egész tulajdonképpen onnan jött, hogy el voltam kényeztetve, Magas volt a jövedelmem a Magyar Rádióban. Ugye elsősorban abból adódon hogy a Kaliszú Rádiót is vezettem, és az ennyi címűsoromnak ugye normája volt, és ha az ember azt teljesítette, akkor utána azt fölötte kifizették, az ennyi pedig minden nap jelentkezett. Így ilyen 600 ezer forintot kerestem 2000-ben. És amikor a Budapest Rádióhoz elszegődtem, én ezt az összeget neveztem meg, és ezt az összeget vállalták. Én biztos voltam benne, hogy nem fogják megadni. 061 és 06 bármilyen téma van. Ne ragadjunk le ennél, bármilyen téma van. Ami foglalkoztatja önöket? Vagy ami eszükbe júzott ennek a műsornak a halatán? Mondta nekem a honpóra a ternap Mike Sinoda koncerten, hogy Érzékelem, mert nem volt egyre tapintatós, hogy mi vagyunk itt a legöregebbek, mondjuk ő nem biztos, de én igen. Hát mondjuk olyankorú ember, mint én, a máj, összesen nem voltak nagyon sokan Mike a koncerten, de olyankorú ember, mint én, hát az a helyzet, hogy tényleg egy kezembe meg tudom számolni, hogy hányan voltak. Nem tagadom sokat foglalkoztat az életkorom. Itt születésnap környéken igaz Bandi még többet. Ma a lányomnak van a születésnapja, holnap utána humpol a lányának lesz a születésnapja. Ne hagyjanak cserben, ne akarják, hogy monológot mondjak. Nagyjából, amit tudtam teljesíteni, azt teljesítettem, másfél órája beszélek, nem vagyok színész. Nem tudom ontani a szót magamból, csak azért, hogy ne legyen csönd. Ha tartós csönd áll be, és zene szól, akkor elköszönök 0 hat, egy, 9, 9, és 0 hat Jó reggelt. Jó reggelt! szeretnék megkérdezni, hogy van-e folytatása a 444-es e-mailedésnek? Nincs. Hát mi lett volna? Én ugye egyrészt elküldtem azt az e-mailt, amit én írtam még hajnalban, elküldtem a tegnapi műsornak a vonatkozó részét. Na, pontosítok, hogy kapott-e választ? Hát ennyi idő, ö, ennyi idő alatt valószínűtlen volt, nem? Aha. Hát annyit legalább írhatott volna ez az újságíró, hogy vettem az adást visszatérek. Szóval ez a Ez fontos, amit mond. Tűnik a helyzet a következő, hogy amikor én ezt 2000-ben elkezdtem, ezt a kejfejlőcsit, és néha most is, és ez fontos, hogy most a magam ügyében vagy általában, én mérhetetlenül türelmetlen vagyok. Ha ön azt látja, hogy én mérhetetlenül türelmetlen vagyok, akkor abban két dolgot érhettettem. Lehet, hogy egyszerű mind a kettő jelen van. Egyrészt az én bizonytalanságomat, másrésztről az, hogy ez nekem kurva fontos. A kettő nem zárja ki egymást. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy részint az élet, részint a honpola, részint a pszichiáterem, sok minden így egybevéve. Megtanított engem arra, hogy az emberek zöme nem így él. Nem, nem vallják be ennyire a bizonytalanságukat, és a dolgok nem ennyire fontosak a számukra, vagy legalábbis a dolgok ilyen számban nem ennyire fontosak a számukra, és nem ennek megfelelően viselkednek. Azért, pszichiáterem, gyakran megkérdezi, hogy mit gondolok, hogy egy bizonyos konkrét dologban mások hogyan járnak el, mi járhat a fejükben. És ebben egyre gyakrabban eljátszom. Ezt én értem, jó, én is ilyen értelemben türelmetlen vagyok, de hát annak idején engem úgy neveltek, hogyha kapok egy levelet, akkor arra jöhet válaszolni. Ha van egy nem fogadott hívásom, akkor vissza Ő tökéletesen igaza van. A kérdés az, hogy vajon 24 óra az ebből a szempontból választó vize vagy sem. A Ön... konkrét ügyben igen. Én is így gondolom. Általában nem, mert általában lehet, hogy négy nap is. Nézze, azért tudom, hogy önnek igaza van, mert amikor én az első két e-mailt elküldtem Ásdániának, nak egyrészt, hogy össze kell, hogy szedjem a papírokat, másrészt, hogy az együttműködésem nem 2010-ben, hanem 2008-ban vagy a 2006-2010-es periódusban volt, akkor 5 percen belül válaszolt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az önkérdése sokkal megalapozottabb annál, mint hogy semmi, azt feltételeztem. Az első két ilyen részlet e-mailemre, amely ugye még azt mutatta, hogy az én hajlandóságom tízes kállán tízes, arra ő Másodperceken belül reagált, amikor kiderült, hogy azért ez nem ennyire egyszerű, bár nem is bonyolult, akkor senki nem írt erre. Hát akkor ebből is bizonyos következtetések lehet, hogy tévesen a téma ismeretének, részletes ismeretének hiányában téves, de azért ebből is lehet következtetéseket levonni, hogy most nagyon gondolkoznak. Nem azért, mert nem tudnak írni, nem azért, mert nem olvasták el. Gondolkoznak, mert most tanács talanok. Így gondolom. Mert, mert nem tudom, megmondom őszintén, most éppen nem vagyok nagyon szorongó periódusomban, vannak bajaim, de nem, nem, tehát ez nem így nem foglalkoztat, de... Igen. Jó, rendben van, tudomásra vettem. Köszönöm. Amit akartam itt ugyanis felvetni, ez egy másik dolog, csak hogy mire és hogyan reagál. A 444.hu. Csak az a baj, hogy tudják, hogy nem akarok a 444.hu-val foglalkozni, mert akkor ez olyan lenne, mint hogyha én már egyébként személyemben sértve érezném magam a 444.hu kapcsán, és már egyébként kipécézem magamnak őket, mint hogy azt feltételezem, hogy ők kipécéztek maguknak engem, ugye értik a logikát. Tehát, hogy egyáltalán hogyan jön létre az irritáció után a csata, majd a háború. Ugye a Filipova nagyon messziről jött emberem pont arról beszélt, hogy ennek a logikának, ennek az egyébként magától értetődő logikának lehet-e gátat vetni. És most annélkül, hogy megnézném, nem tudom, ki akarja feleleveníteni új Péter történetét Lee Shaolin Sándorral, akivel kapcsolatban ő tette egy megjegyzést, amire aztán ráugrott a kormánypárti sajtó, és hogyha rosszul mondtam a gyorskorcsoljázó nevét, akkor elnézést kérek. Liú, bocsánat! De ha már elkezdtem, akkor befejezem, kínai vendégmunkásnak titulálta a 444. Liberális hírportál Liu Chaolin Sándor, magyar gyógysköcsöld olimpikont. Ugye itt még azt is lehet tudni, hogy volt, aki elhatárolódott egyébként aztán pont Ács Dánielnek az írótársa, hogy neki el semmi köze nincs, majd Új Péter bevallotta és semmi kivetni valót nem talált rajta. Tamás Bence Gáspár cikét azzal a szöveggel ajánlotta ki a Facebookon a 444.hu, hogy lökött a kínai vendégmunkás. A vendégmunkás a 444.hu olvasatában nem más, mint Lius Shaolin Sándor, magyar Olimpiai világbajnok gyorskodt szóval Új Péter a 444. főszörkeztője magára vállalta a Facebook posztot, szerintem nem sértő a megfogalmazást, és ezzel Ágában és bocsánatot kérni. Érte, majd kialakult egy áldatlannak mondható vita. Hát nagyjából itt élünk most. Tényleg Azért lehetne egy bátortalan próbálkozás arra, hogy a fontos elválasztok a fontos talantól. Néha nézem, hát illetve elém jön, hogy mi mindent ír a Facebook oldalára kámán Kálmán Olga, abban én például tökéletesen azt tettem, hogy Kálmán Olga nem találja a helyét, és néha megpróbál... megpróbálja magát észrevétetni. Nem cserélnék Kálmán Olgával. val Bár megmondom őszintén, hogy senkivel se cserélnek. 0614890999 és hét hat egy Ez a mai műsor most már csak akkor marad meg, hogyha betelefonálnak, tehát ha nem telefonálnak be, akkor rövidesen vége lesz. Én szívesen maradok. Bár ez a zene nemes mutatja. meg, hogy 8 óra 4 kor hívom tegnap, mint tudják, hívtam 8 óra 4 -kor, de talán valaki mást hívtam, 8 óra 5- -kor kaptam egy esem, mi van nem hívsz Az előző telefonáló erre utalt. 061, és akkor ennek a szellemében 0614890999 és 06367 egy először. egy 4 99 36 hé hét másodszor. Jó reggelt kívánok! Nekem két héttel az műsor műsorkor jutott eszembe egy régi rádioműsor, amikor Szilágyi János betelefonált önnek, hogy nekem volt egy riportja a és akkor jutott eszembe, amikor a rádiót vezette Szilágyi János, akkor ő az édesanyjával, majd a Kláré asszony édesanyjával, aprópiroskával is készített egy riportot, amit akkor én úgy érdekességgel hallottam. De összességében, vagy már miért volt az a riporttal? Egy kérdés volt, ami megmaradt bennem, hogy a neves politikus lányának, <kül> bocsánat, nem -e voltak különböző előnyei abból, H hogy az egyetemen tanult, és aztán a édesanyja azt mondta, hogy a azt mondta, hogy nem volt neki. Ugyanúgy kellett tanulni, ugyanúgy számon kérték, hogy ez marad meg bennem abból a bűnforból. Köszönöm szépen! <Szorítás> A hetedik kerületi étterem őrei megverték az egyik legnagyobb német autógyár vezető menedzserét és két fiát. Jó reggelt! Jó reggelt, Téter. Hát én tegnap csak azért nem telefonáltam be neked reggel, mert még nyomdafességet nem hangon tudtam volna csak beszélni, és nem rádióbarát módon, és most ugyanez van, csak már elterték 24 óra, de ezt nem lehet annyiba hagyni. Szóval ami itt történik, itt ez az Ács Baranyi Krisztina kettősnek a különböző bosszú itt ezt valahogy le kéne állítani, de én még nem tudom, hogy hogy, de valamilyen harcmodort kellene kitalálni. Mert ezek én, otthán... én, én ennél többnél, én azt gondolom, hogy már ez is túl van a határon. Tehát, hogyha én a 444 pontból ennék, akkor azt látnám, hogy a fiala hadba készül ellenünk, én nem készülök hadba. A Filipovnak el sok köze volt, maga a levél az nem volt barátságos, de ha már beszélünk, hát, akkor te, nem, te azok közé tartoztál, aki korábban egyébként pénzt ajánlott volna, vagy ennyire nem akarod a karácsony engelyféle beszélgetést? Ugye, engem a, én ajánlok, ez nagyon szívesen. A Karácsú Gergely nem érdekel engem, de Akkor egyébként nem. bármi mással. Bármi mással ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem <gül> me, me, megértem, megértem. Nagyon tanulságos volt a nagyon messziről jött ember fél tíz utáni és a fél tíz előtti szakasza is. Tehát az, ami utána létrejött, és aminek következtében az én e-mailem megszületett, aminek következtében a hozzáállásomon változtattam, nem mondom, hogy a Filippov kedvéért, de a Filipov hatására. Én őszintén sajnálom azt, hogy a Filipov nem vállal ennél tölt. Tehát a, a Filippovval megpróbálnék egy páros műsorvezetést. Szerintem pillanatok alatt összevesznénk, de de ugyanaz, ahogy, tehát az ember egyébként, ha összevész valakivel, és rácsapja az ajtót, akkor az nem azt jelenti, hogy három perc múlva nem mehet vissza. Azt nagyon jól tudjuk, hogy a szerelmek azok általában ilyen ajtócsapkodós dolgok szoktak lenni. Tehát az ajtócsapkodás az nem mond ellent annak, hogy az embernek legyen egy kapcsolata a másikkal. Belejött, hogy ez nem egy szerelmi kapcsolat, hanem egy rádiós vagy televíziós együttműködés. Ez a másik dolog egyébként, amit én az elmúlt időben hiányoltam részint a saját tevékenységemből, részint az önök megszólalásából, az pedig az érzelem. Jó dolog, ha az ember okos, de az nem pótolja az érzelmeket. Egy kicsit jobban is ellettem foglalva az életkoromban, aminek ekkora jelentősége nincs. Nyugodtan kirángathatnak ebből az állapodoból, különs tekintettel arra, hogy ma eleve erre mutattam hajlandóságot, ma 2019. március 13-án szerdán a lányom születésnapján. 8 perccel múlott fél 9. 061 489 099 és 06 36, 7, 7, 11, 6, először. Köszönöm, Balázs! See them. hat egy négy másodszor Vége lesz. Na jó, akkor egy hosszú számot és azzal kitartok kilencig. Akkor elköszönök. akkor egy olyan embert hallunk aki Diana Kroll társaságában fog feltűnni a művészetek palotájában Diana Kroll nem nagyon hat rám de ez a gitáros igen meg is nézem, hogy stimmel ez nem volt egy szép mozdulat de ez volt a leghatékonyabb igen bármilyen hihetetlen Mark Ribó jön Diana kroll -al. Most pedig következik a zárózene, amely 9-ig eltart. Ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, sajnálata, azt is tudomásul de tudok tenni. Igazán nem mondhatják, hogy egy rövid zárózenét választottam 19 perc. 0614890999 és 0636771161 Senki többet? Ez egy 18 perc, 40 másodpercig tartó senki többet. Figyel ha van mire. Márkusz Miller is jön a művészete palotájába. Ezek nyári programok és a Bill Frizzel is jön, én valószínűleg arra megyek el bár ez a Diana Kroll, már Ribó ez, talán a Joe Lovano is jön meg ugye megnézem mondjad Gézőt jó, megnézem Ez így igaz. Figyeljél, Laci, a 036771161 az egyáltalán nem csönki. ki. Illetve kicsöngés, semmi nincsen. Talán most. Akkor lehet, hogy rosszul volt letéve. Jó reggelt! Jó reggelt! A hétfői Nemes Gáborral folytatott beszélgetésének sajnos csak a végét hallottam. Hát én azóta is magam alatt vagyok teljesen, hogy mennyire igaza van ennek az embernek, De hát mondom, tudja, hogy miről beszélek ez az agymosott dolog, amit a propaganda rádió, meg minden, amit zúdít ránk, hogy Én nem is tudom, hogy az, az embernek a gyerekeit mondjuk, akik külföldön dolgoznak, ezeket, hogyan, hogyan hívja vissza ez az országban. Engem jobban foglalkoztat az, hogy mi ez, hogyan viszonyulunk, és azt gondolom, hogy ez nem kell a Nemes. Tehát azért abba, azt lássad be, hogy ez itt, ebben a műsorban, az elmúlt időben, tízes skálán, kettesen nem volt téma. Igen, igen, ez, a, ez is döbbenetes. Tehát én elég régóta hallgatója vagyok, és most a, Csak hogy a, a Nemes Gábor mennyire jól fogalmazta meg a dolgot, tehát nem egyszerű ember vagyok, nem tudtam mondani, hogy jó megfogalmazni, mint ahogy megfogalmazta napra kész vagyok, itt a mondhatnánk én hallgatom rendszeresen a rádió de mondjuk már tévét már nem is tudom az összes ilyen propaganda mit töröltem a nyilvántartásból, hogy nem nézek ilyen adókat de hogy egyszerűen most gondolj el én gyerekem is külföldön dolgozik merre? mert jó messze merre? az nincs közel és mivel foglalkozik? Uh, turizmus uh, és uh, közgazdás, tehát uh, Japán közalkalmazott most éppen. És mennyi ideje ment el? Hát, kettő éve lassan. Mi volt az oka? Uh, az ok az, hogy ő a japán nyelvbe, meg az egész uh -huh. japán mentalitásba. ő 14 éves korában odaállt elénk, és közölte velünk, hogy szeretne megtanulni japánul, mert ugye köszönhető a televízióknak, hát ez a Minimax, meg egyebek gondolom emlékszik, hogy a rengeteg anime rajt uh -huh. mint eredeti nyelven felirattal, és még annyira megtetszett ez a japán hangzás, hogy hát 14 évesen odaállt, ha jó van gyerek, menjél, tanulják, gondoltuk, egy hónap múlva megnyugszik a gyerek hát nem nyugodott meg is most 29. évébe lép ismerjük jó, de ez egy nagyon fontos dolog, amit mond. Tudnék, ez a gyerek, ha ez egy, nem egy agymosat ország lenne, akkor sem biztos, hogy vissza akarna jönni. Hát ő ennek a gyereknek kinyitotta az ablakot, meg az ajtót a világ, és valahogy a rajzfilmek révén eljutott Japánba. Ez nem feltétlen ennek az országnak a negligálása? Nem, ez abszolút nem, de ő imádja az országot, imádítva lenni, de egyszerűen nem látja a perspektívát, hogy az mondja, most, most akkor... Hogyan? De még egyszer, türelem, nem biztos, hogy őt egyébként érdekelni az itteni perspektíva lehetséges, hogy tehát én most miért beszélgettünk a fiáról, amikor őről is beszélgethetnénk, de ön hozta szóba is, nem én. Jó, jó, jó, igaza van. Tudom. Lányom. Igen. Igen. Semmi baj. Igen. semmi baj a lányom. Én hoztam szóba, csak ő szeretne itt dolgozni, tehát nincsenek, el, ő bárhol szeretne a világon dolgozni, de Egyszerűen az, hogy van nem lát perspektívát, egyszerűen. Hát Jó, de hogy most le, beny, beny, a, a, fi, a fiáról most egyre a, a, a, a álljunk át a lányára. <gül> igen. Ő? ő? Ő van kint Japánban, igen. A lánya? Igen, igen, igen. Ja, értem, de ő nem most egy vagy két gyereke van. Kettő. A fiam az itthon. Ő, ő itthon, ő, hogy mondjam, a. a szenzációs szakmában dolgozik, amiben most ugye milliók el informatikus mérnök, úgyhogy ő megtalálta megszon. amikor megszólította önt a Nemes Gáborral való beszélgetés valójában, miben szólította meg? A, hát ez a propaganda, ami, ami dúdú ránk, tehát az ember... de, megy, de azt az meg a tudja tán... mondani, érti ez ugyanolyan dolog, mint az én rádióvűsorom, nem tetszik, kikapcsolja, azt meg tudja mondani nekem, hogy önt ez a propaganda, ami mindenhonnan jön, miben befolyásolja, vagy mi elől veszi el a levegőt? A szinte, hogy mondjam magának, a napi szinten egyszerűen nem tud az ember elbújni előle, nap, mint nap, ugye... A, egy egyszerű gépkocsi vezető ember vagyok, követ megyek az országba, de ez többen. ez, hogy a, ha vidékre, semmi más hát az nem lehet látni, csak ez. Jó, de a, komáro, máskol... a Komárom és nem erről beszélgetnek az emberek. Az biztos vagyok, az biztos vagyok, de... de akkor mi nem beszélgetünk a, a Komárom és szaunáról? Illetve azt kérdezem Öntől, hogy amikor Répce jár, vagy Recsken, vagy Szegeden, akkor miért nem látja a Szegedi Dúmot, miért ezeket a plakátokat látja? Látom abszolút mindegyiket. Egyszerűen nem tudja az ember elfordítani se a fejét. És ha próbálnék egy normális tévéműsort nézni, nagyon nehéz, nagyon nehéz. Tehát a Bármelyik ilyen sportcsatornára, hát gondolom tudja, miről beszélek. Hát megszalikítják a 5 perces vagy 1 perces mondani valójuk, ha mi az első téma, egyszerűen nem lehet elbújni. Önnek ebben teljesen ilyen... igazol de azt kell, hogy önnek mondjam, hogy lehetséges, hogy ön és én kihalásra vagyunk ítélve, mert ugye ebben a mai műsorban egyáltalán nem tettem lakatot a számra, és azt mondta, hogy az őszinteség fontos. Legutóbb valaki hosszas e-mailt küldött nekem az ATV-s tevékenységemről, beleértve, hogy számára milyen furcsa volt, hogy a, civil a Pályán, reklám szünetében egy kormány reklámmal találkozott, és hogy ezt ő mennyire nehezen tudta megemészteni. Én nem láttam ezt a kormány reklámot, de azt a műsoromat nem néztem, és hát ugye amikor fölveszik, akkor ez nem úgy működik, hogy közben ezt bejátszák. És arra nagyon jól emlékszem, hogy ebben a műsorban milyen hosszú ideig volt téma az, hogy más tévéknél, más rádióknál ez hogyan van, és hogyan lehet, hogyan lehet ezzel együtt élni, Ma pedig azt kell, hogy mondjam, hogy két, alapvetően két megoldás van, de a másodikat fogom most jelentősebbnek tulajdonítani. Az egyik az, hogy az ember harcot hirdet, és megpróbálja ezt megszüntetni. A másik pedig az, hogy ezt hogyan tudja tudatosan, figyelmen kívül hagyni, nem feltétlenül negligálni, mert a kettő nem ugyanaz, de harmadik megoldást nem tudok elképzelni. Na, itt van pontosan, abszolút egyet értünk És tudja, még mindöbben nem meg jó, de, de akkor viszont dolgozni kell tudni azon Hogy az ember ezen hogyan igen, tegye igen. túl magát Beleértve Hogyha vissza És azt kérdezi, hogy jó dolog-e az, hogy túlteszi magát rajta Arra azt tudom önnek mondani Mint bocsinálta a pszichiáter Hogy praktikusan jó Hosszú távon Nem szerencsés Igen tehát ha egy cipőről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, amíg ön nem tud elmenni cipőboltba, menjen ezzel, de abban a pillanatban, hogy cipőbolthoz jut, ezt a cipőt cserélje ki, hogy azt a cipőt, amiben mi most járunk, hogy lehet kicserélni. És hogy állandóan azt kell hallgatni, hogy négy évenként van választás, ott majd dönthetnek az emberek, én ezt egy tízes kállán tízesre utasítom vissza, nem négy évente van cipőbolt. Igen, igen, ez abszolút. De még megenged egy Persze. dolgot, amivel kapcsolatban, tehát egy jóval korábbi műsorában elhagzott az ön szájában is, hogy megfáradt, és lehet, hogy abbahagyja ezt az egészet. Hát jól ezért ráztam hogy... ma meg magam. Igen, szóval, tehát jól értem én, hogy magánál is ugyanez a dolog, a nem, nem, hát minden benne van, hát azért ne felejts el, hogy kisebb kiadásokkal ez 19 év, um, sok minden hat az emberre, amikor olyan benyomás kelt, mintha megfáradna, um, mint ahogy egyébként mindennek van egy természetes folyamata, a mai nap a legjobbkor telefonál, hiszen a mai nap talán épp azért is telefonál be, mert a mai nap épp az ellenkezője. Értem, értem. Hát én mondjuk nem vagyok olyan szerencsés, hogy 19 éve hallgatom, mint a, még az első rock rádiós... Uh korszakából szedestem az ön műsorait, és azóta követem, úgyhogy a Jó. nem tudom álljével. Alapvetően Én azt nem... tudom önnek mondani, hogy azt tudom önnek elmondani, ez a Mike Sinoda, akiről önnek fogalma nincs egy kicsoda, és nem is fontos, ez egy számomra kedves zenekarnak volt az egyik repere, a zenekar megszűnt, mert a frontembere öngyilkos lett. És teljén elmentem a a Zuglói otthonából a Budapest sportcsarnokba, és mindaz, ami közben hatott rám, oké, okay, a 20 éves lennék, és szerelmes lehetséges, hogy semmit nem látnék meg belőle. Itt meg láttam mogorva embereket, forgalmi káoszt, mert nem működött a, forga, a, a jelzőlámpa, mérhetetlenül elhanyagolt utakat, a kerepesi útnak a látványa, mindig, mindig felidézzük a honpolával, hogy milyen lehet a kerepesi úton, vagy még inkább rosszul mondom a hungáriakörúton lakni, én tudom, hogy egy városnak, minden városnak van Hungária körútja, de valahogy, valahogy, ez az én szülővárosom, de van valami mérhetetlenül elhanyagolt jellege. Tehát tegnap vagy tegnap előtt, amikor fújt a szél, én ezt értem, hogy a számtalan törmeléket hoz elő, de a város úgy nézett ki, mint egy konkrét szemét lerakott de a szívemből beszél. Na most gondolja, hát én ezt 42 éve hűzömett ezt a sportot, ezt a gépkocsi vezetést, hogy mit látok én. A szívem szakad meg ezért az országért ebből a szempontból, és kell én a magam dolgát, de hát egyszerűen nem látom a Kiutat nem látom, olyan szinten a, bocsánat, nem tudom, hogy dohányzik nem dohányzik a dohányosok, hát ez valami elképzelés. De nagyon jól, nagyon jól beszél, velem is előfordult, hogy szivart olyan, kidobtam olyan, olyan. az ablakon, amire az első feleségem mindig azt mondta, hogy ez mineralizálódik, mármint nem a szivar, hanem tudom is, én egy, egy, egy almacsutka. És speciál, mondjuk, valószínűleg egy szivar az tényleg mineralizálódik, de azt se lenne szabad kidobni. Éppen tegnap láttam egy hölgyet, aki lazán dobta ki a cigarettáját, de Ígéretet teszek rá, üvegpoharat berakok az autóba, és az lesz majd, nem szoktam egyébként, az, ebben az autóban még nem szivaroztam, vagy egy kezemben meg tudom számolni, de igen, teljesen igaza van, lazán és könnyedén. Az én utcámban valaki elhagyott egy emeletes hűtőszekrényt, és éppen minap számoltam igen, be arról, de épp az imént számoltam, vagy tegnap mond, meséltem a honpolának, hogy valami hihetetlen dolog következtében valaki a felső részét azt Elvitte, az alsó része pedig ott maradt, már pedig az csak szétszerelni lehet, mert ez nem egy Ike elemes bútor, aminek a tetejét le lehet venni, de most az alja van ott. Én ezt nem is értem, de, de, de olyan szemét van, hogy arra szavak nincsenek. Pontosan. Én egy olyan házban lakom, a közvetlen az ajtónkban van a buszmegálló. Azt képzelje el, a ott mi van. Ezt nem lehet megszüntetni, ugye nem lehet dohányozni a ha ahol dohányozanak. Egy kapubejáró, ami fedett kapubejáró, és a mi kapubejáronk a csíktartó. Hát valami elképesztő, és naponta szólok rá az emberekre, és kikérik maguknak, hogy azt hogy ott, ott csinálok, amit akarok. Hát mondom, uram, hát ez egy kapubejáró, nagy mm. tartója. Hát és, és mit hallnak beszél az embert? Összetakarítja az ember, és másnap kétszer annyi van ott. Hát ez valami elképesztő. Még valami. Na bár most nem, nem akarok ezzel, ugye voltam kint a lányomnál 5 évvel ezelőtt, mikor már kint volt Japánba, hát én az ön teljesen kész vagyok, vagy ott mi van. És 30 milliós városban, tisztaság rend, hát, nem tudom, hogy volt-e Tokióban nem, nem, nem volt? Nem, nem voltam is, valahogy az helyzet, hogy nem fog. Ajánlom figyelmében, ha megteheti, hát az valami elképesztő. Ennyi ember ilyen városban, és nincsenek az utcán nyilvános szemetesedények. Mindenki hazaviszi a szemedtét. Valami döbbenet. Nem láttam eldobot, hogy ugye dohányzó szigetek vannak, lehet dohányozni, oda bemenj, szépen leül, Nem, Őszinte leszek önhöz. Egy fokkal őszintébe kellett én tegnap amikor visszafelé mentünk a honpolával, a koncertről, akkor egész egyszerűen megláttam magamat, amint tehát, hogy méltat, tehát eszembe jutott apám, aki méltatlan körülmények között halt meg, és az jutott az eszembe, hogy tehát valami, valami szívfacsaró érzésem lett attól, ez a szívfacsaró egyébként egy tökéletes szó, úgy, úgy, úgy, úgy láttam magamat meghalni méltatlan körülmények között nem tudom, hogy mindaz, amit láttam, a, a, a, az a híd, ami ott a, a tököli úton átmegy, ami ott a, azon a környéken van, és egyszerűen azt éreztem, tehát val valahogy a szívfacsaró és a szoros. És észreveszem, hogy a méltatlanság kapcsán az elmúlt időben relatíve mennyire visszafogtam magam akkor, amikor különböző emberekkel való beszélgetésben ezt nem róttam föl. Egész egyszerűen abból adódóan, mert hogy életkoromból adódóan, a hangulatom miatt nem tudom. Tehát hogy az ember nem akart permanens konfliktusban élni. Ez, ez, ez, ez nálam ez a helyzet, hogy én is ugye, hát egy korosztály vagyunk, mondjuk talán idősebb a Göncsölt, egy két évvel, de de valami, hogy hogy lett ez az ország, lettünk ilyen Alap, hogy hogy tettünk ilyen Alapvetően nem éreztem mást. Egyébként most valaki küldött nekem egy e-mailt, amiben az van, hogy azt mondta a miniszterelnök úr, hogy lehetnek nekünk terveink útépítésre, fejlesztésre, hajokra, középvárosokra, modern falvakra, ha egyébként a forrásokat Magyarország fejlesztése helyett a migrációra kell költeni. Uh. Ez pontosan az a mondat, amiről ön beszélt, hogy ebbe egyébként a hazai fejlesztések mennyiben tartoznak azoknak a prioritása, ezt mindenkire rábízom. Köszönöm szépen, hogy telefonát! Ezt állítólag a nyolcas félút új szakaszának átadásán mondta, agyonnyomnál Magyarországot a fejlesztési terveket, a nyugdíj emelést, a családtámogatást, ha bevándorlországá válnánk, és mintegy 9 millió forintot ki kellene fizetni migránsonként. Lehetnek nekünk terveink útépítésre, fejlesztésre, zászlóshajúkra, középvárosokra, modern falvakra, egyébként a forrásokat Magyarország fejlesztése helyett a migrációra kell költeni, az ugyanis rengeteg pénzbe kerül. Be good. Well, yeah. well, yeah. not ez a másik telefonra jött, uh, Latia 063627161-es telefon nem csöndözött, nem látszik. Se nem világít sehol se. Ezt nem létezik. Ez így nincs Köszönöm, Géza. Nincs rosszul árakor. Így aztán lehet paraszkodni telefon hiáira, hogyha nem csönkít. Nem, semmit nem csinál. Tudunk erről valamit, Laci? A nulla, egy négynyolc kilenc nulla kilenc kilenc tudom, egy jelleg egyedül ajánlani, mert a másik nem működik. Ez csöng. A másik nem. Ez ügyben telefonálsz, Haci? Ez ügyben telefonálsz? Vagy? És? Azt mondja az Ákos, hogy azt lehet tenni, hogy kihúzom a modemet, meg visszahúzom, de akkor az két percig, amit vissza, újra felvállom. Jó, hát azt legalább tegyük meg, hogy kiderülj, hogy az okozza, -e, mert... Azt még bebárom. A, a városi számon a 061-en megtalálnak, a másikon nem. Köszönöm Géza, hogy telefonálta. Kilenc óra múlott, kettő perccel. Közben itt Markus Miller is befejezte a gitározást. Ha igényt tartanak rám, akkor telefonáljanak. Én még ezt most egy kis türelmüket kérem, mert most egy ideig nem fognak telefonálni, mert kihúznak valamit, és aztán annak következtében hiába teszik vissza, ott átmenetileg nem működik a rendszer. Azt kivárjuk, és utána pedig eldől, hogy maradok-e vagy Nem vagyok gép, néha én is elfáradok. Ez most a mobilamével tanács volt. Akkor működik? Úgy tűnik, hogy igen, hiszem. Oké, köszönöm. Köszönöm, Géza. 9 óra 12-ig maradok, az még 7 perc. Tovább is maradok, ha van igény. Igen. No, tényleg működik. Köszönöm. De valamit csak akartál mondani? Persze, igen, igen, igen. Engem nagyon lehetsz a tegnap Manfred Weber látogatása. Pontosabban az ő viselkedése. Nekem viszonylag elég nem jó véleményem az miniszterelnök úrral, majd a sajátunkról. Én aztán... Nem nagyon lehet hallani most, viszont működik, de... Szóval, hogy Manfred de... Weber sok... Visszaívlak... Visszaillak, mert ez itt, hát ha akkor jobb lesz, vagy kiderül, kis törőm. Szerintem, most jobb. Igen. Most Jó. jobb? Jó. No. Na, mi az Európai Uniót hajlamosak vagyunk, az a mi, azt úgy értem akár én, de, de hogyha azt mondhatom, hogy a baloldal, nem tudom, hogy ilyen oldal, hajlamosak vagyunk egy picit férdeztára emelni és szembeállítani a magyar, magyar morállal az Európai Uniót. Azt gondolom, hogy ha Manfred Weber testesíti meg az Európai Unió moráját, amit ő tegnap elkövetett, az semmivel nem jobb, mint De jó, a... de most maradjunk, a... felejtsük el az, az unió moráját, maradjunk, mert ez a túl bonyolult, maradjunk a tegnapi napnál. Mit tetszett, Igen, mi nem Manfred tetszett Weber, Manfred Weber idejött, és ö, ö, előtte elmondott mindenféle dörgedelmeket, és ahogy tegnap viselkedett, és amilyen sajtótájékoztatott, amennyire én hallottam, tartott, egy, egy tényleg, szóval, hogy semmivel nem jobb a deás névásznánál. De hogyha ez, ez, az, ez az a... Ö, ez az az etalon, amihez az igazodni szeretnénk, akkor, akkor azt gondolom, nagyon-nagyon jól csinálja Obán Viktor, amit csinál, és ez nagyon elkesedítő nekem. Nem nagyon tudok vele vitatkozni, volt, aki Bukarestből írt, hogy ő jól tapasztalja, hogy hogyan nyilatkozik, és hogyan nem a Dohány utcai zsinagógában Manfred Weber, és kicsit meg is voltam rökönyödve, hogy az illető még Bukarestben is ezt követi, de számosan szenvedünk időnként ilyen betegségben, hogy ahelyett, hogy azzal törődnék, ami a környezetünkben van, a hazánkat figyeljük éppen valami speciális aspektusból. De, ez, ez, ha a végeredményét ez a... nézzük, könnyen lehetséges, hogy az Orbán Viktor már hajtotta a vizet. De, de nem is az a lényeg, mert már végeredményben lényeg, de hanem az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogyha tényleg ilyen szinten a pragmatizmus, a célszerzesíti az eszközt, akkor hát a kérdés tényleg. az, hogy Manfred Weber-t mennyivel lehet azonosítani az Unió működésével, vagy mennyire lehet azonosítani hát, saját magával, a az elnöke, Akkor Hát akkor abban kell bízni, hogy lesz mellette egy másik erős ember, mert hogy ő egyébként nem alkalmas. Tehát ő nem egy erős ember. Ez nem tehát, tehát figura és... volt tegnap, amit, amit én láttam. Igen, hát én is ezt gondolom. Akkor ebben egyetértünk, értünk. Néztem a kezeit, néztem az arcát. Kicsit olyan volt, mint akit idekültek valamilyen okból, miközben maga se tudja, hogy neki itt mi dolga volna. A záró zene indításával nem azt jelzem, hogy befejezem a műsort, hanem azt, hogyha van érdeklődés, maradok, ha nem, akkor elmegyek. ragasszanak, a Jó reggelt! Jó reggelt! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, engem egy dolog foglalkoztat már régi, uh, nem tudom, több hetes műsorban hallottam a, a színházról, amit webframe van, és a, a Kriszta beszélt egy úriemberrel, hirtelen nem gyakorlatilag a színházba, és egy olyan témát, hogy a kismacskákat, ha a földhöz vágják, vagy akármint. Na mindegy, csak lényeg az, hogy akkor megszakadt a vonal, és én úgy érzékeltem, hogy megsértődött, amit ön mondta, hogy hagyjuk a macskás témákat, hogy, hogy azóta mi van evel az úriemberrel? Mert azóta már több, tehát óta hallottam ezt a úriembert, hogy nem tudom, hogy... Hát erre nem tudok válaszolni. Ez annyira bonyolult kérdés, hogy nem találom a választ. A Szíria XY, aki férfi, ezért kár volt Budapestre jönni, van egy sejtésünk, hogy Weber házhoz jött a pofonért, ottban ugyanis nem kíván, és ezért nem is fog változtatni a bevándorlással kapcsolatos politikáján és retorikáján. Köszönöm az írást, annyira nem jól, hogy felolvassom. Szerintem tegnap valamit láttunk a politikából, amit nem kellett volna látnunk. Vagy többet kellett volna látnunk belőle, vagy kevesebbet. 0614890999 és egy először. Ha van érdeklődés, addig maradok, amíg kitart az érdeklődés, de nem tovább, mint tízig. Ha nincs érdeklődés, akkor még 2 óra, 2 óra, perc 50 másodpercig tart a mai műsor. 061489999. Juregő! hogy én szeretném még hallgatni ön, mert ma nagyon keveset tudtam hallgatni, mert az, az, kell. kellett. Ez nagyon kedves, de ez így, tehát... Um... Csak azért nem tud tartani valamiért, hogy tartson a szolaj meg kell tölteni, tehát amit én ma meg tudtam osztani önökkel, azt megosztottam az elmúlt két órában, nyagot most önöknek kell biztosítaniuk. 06148909999 és egy másodszor hozzanak tölteléket és én maradok. Még kettő perc, amennyiben nem hoznak töltelékanyagot. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Beszélt a Budapest-Porzavén környékén található piszkos állapotokról. Hát ez nagyon régen olyan. Tehát én 5 éve voltam koncerten 10 éve, akkor is kosz volt, sajnos most is. Jó, azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyára az embernek a hangulata is közrejátszik abban, hogy mikor, miben, mit lát meg. Tehát Igen. mit az Iván Éli és halálában, hogy ezt csak meglátja a nő, hogy szőrös a füle. Tehát tegnap egész egyszerűen egy merő hányinger volt eljutni, Miközben volt egy kislánya villamoson, akivel az édesanyja beszélgetett, és a kislány gyöngyözően kacagott, tehát még mielőtt azt lehetne rám vetíteni, hogy én semmiben nem látom meg a jót, a tegnapi estében a legjobb a kacagó kislány volt, akivel... El isten, el isten. Aki, indul egy úszóversenyen és a lábával azokat a gyorsúszó mozdulatokat vagy hátúszó mozdulatokat vagy pillangó mozdulatokat végezte amit egyébként ember egyébként vízzel teli medencében szokott a sinod Sinoda koncertről ez fog az eszembe jutni Viszont, köszönöm szépen Szörnyűek a kirakatok. Én amikor végigmegyek a, a, a Honpolától, a Tököli úton, ott a Dúzsa György és a, Barost, a Barostéri szörnyű. Jó reggelt. A kettővel az előtti ura Vahor Andrásra gondolt legább megkezni Ahor, a legvét. Igen, igen, igen. Ne elfelejtettem, ne tényleg nem tudtam. Ez is valami legalább megtanulja, hogy Vahor András van a világon. Oké. Okay. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt! É, jó reggelt, csak azt akartam megkérdezni, hogy miközben van Weber úrnak a mazsi hiszmeni szervezethez. Erre nem tudok válaszolni. Erre tudok válaszolni. A Weber olyan dolgokban keresett tárgyalópartnereket, amelyekről ma Magyarország, tehát amely, amelyről azt feltételez, hogy Magyarországot valamilyen módon fémjelzik. Értem, hogy vagyoné antiszemitizmus. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát ez egy jó kérdés, hogy, hogy miért megy el a mazsihészhez, de miért nem hívja el oda az emiket. Üm, üm, Makabi sportjátékok lesznek, meg annyi dologban Magyarország uh, uh, lerteszi a voksát, és közben meg, meg. Meg hát ugye azért a sorosféle antiszemita plakátkampányról Jó, azt mondja igen, Orbán, igen, hogy nem antiszemita, valókára. tehát arra azt mondja Orbán, hogy nem antiszemita, a mazsikis azt mondja, hogy antiszemita. Uh, igen, tulajdonképpen, maradjon itt egy pillanatra, tételezzük igen, fel, figyelj. hogy ez olyan volt, mint egy családlátogatás. Mhm. Uh -huh, uh -huh. Önnek ebből a családlátogatásból mi jutott? Hiszen egyébként ebben az a vicces, hogy ugye nekünk, vagy legalábbis nekem a Weber látogatása tökéletesen közömbös kéne, hogy legyen, hiszen én nem tartozom ahhoz a politikai családhoz, ahova a Fidesz tartozik, és hogyha egyébként a Fidesz politikai családfőnöke, vagy leendő családfőnöke meglátogatja az egyik családtagot, az engem kurvára nem kéne, hogy érdekeljen. Hát, mint legtöbbünket, igen. Önnek ez a családlátogatás, amely nem az ön családját érintette, belejött, vagy lehet, hogy az ön családját érintette, mert ön, ön egy Fidesz szavazó, és ő aktívan sorolja magát ahhoz a családhoz, ami természetesen semmi kifogása nincs, csak ez egy másik státuszkó. Én Önne... az vagyok, minden Jó. Én, de... Jó, de önnek ez a családlátogatás mit jelentett? <gül> Ezen gondolkodom. Ennek gondolkodom, nem tudom. Ön hogyan, nem tekint tudom. A, ön hogyan tekint Orbán Viktorra, mint Fidesz szavazó? Egy olyan renitensre, akit egyébként meg kell látogatni egy lendő osztályfőnöknek, vagy, vagy hogyan tekint rá? Ö, nem, nem, nem. Én egy, én egy külön utas önjáró politikusnak gondolom, aki szándékosan vagy, vagy, vagy, vagy véletlenül konfliktusokat szít saját pár családjával. De hát ezt jól meghatározott érdekei mentén teszi. Ebben egyébként az ön családja hosszú távon úgy gondolja, hogy jól jár? Nem feltétlenül. Nem, nem, nem. Ez bizonyára egy hatalmi ácma. Fontos ebből a szempontból, hogy ön Fidesz szavazó? Nem, teljesen lényegtelen. Én igazából nem Fidesz szavazó vagyok, hanem a baloldalt nézem nagy, hogy mondjam, vagy, vagy valami hasonló? Nem, tökéletesen értem, amit mond. Értem. 061 489 099 és Tényleg ez egy Tényleg ez egy ilyen családlátogatás volt? Egyáltalán családlátogatás még van? Tehát én emlékszem arra, amikor szőnyi tanárum meglátogatta a mi családunkat, ami egészen borzasztó volt, tehát ad, a szavak nincsenek, de van még olyan, hogy családlátogatás? Tehát van olyan, hogy az osztályfőnek elmegy egy családhoz? Látják, sose gondolta volna, hogy ebbe az irányba fordul a mai műsor. Ha van olyan? Vagy van olyan, de nem gyakorolják? Vagy ez már nem politikailag korrekt? Vagy nem tudom. Vagy rosszat kérdeztem. Jó reggelt. Halló! Figyelek! Ö, van családlátogatás. Önök ne járt? Van családlátogatás. Csak előre bejelentik, hogy, hogy mikor mennek, és akkor a időpontba mennek ki mind az óvodából, mind pedig az iskolából. Jó, nem ugyanarról beszélünk a családlátogatás. az családlátogatás otthon felkeresi egy tanár, nem gyámügyi szempontból, hanem, hanem én nem is emlékszem, hogy milyen szempontból. Úgy gondolja, hogy a gyerek helyzete indokolja azt, hogy a családdal beszélni kell. Annyira jó, de inkább annyira rossz. Amiről ön beszél, az egyelőre köszönő viszonyban nincs az én kérdésemmel. Nem arról szól, hogy elmennek-e óvodába vagy iskolába. Egyébként ennek örvére, hogy egyre hosszabban gondolkodom ezen a Weber rátogatáson, ezzel csak azt érzem, hogy valami egészen elbabrált rosszat húzott ezzel a néppárt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Minden borzasztó volt tegnap, nem csak a Weber, hanem az Orbán beszéde is, amit elmondott a fiatalokról, a nyugati fiataloknak a kiábránító helyzetéről és arról a csodáról, amit Magyarország nekik nyújt, meg által aztán az is, amit a Gulyás Gergel, ahogy és amit erről az egész dologról mondott, beleértve megint a ködösítést a CEU-ról. De hát mindenki ködösít, mert az elsimon is. Hogyha nem lett volna a törvénymódosítás, akkor is elmehettek volna, mondja. De Orbán Viktor minden kapcsán beszélt ennek? Tegnap elment a, a szakmunkás ö, ö, egy ilyen szakmai fórumra, és a fiataloknak beszélt, Mindenkit letegezve egyébként, hogyha nincsenek magyar fiatalok, akkor az ország jövője is kétséges. De itt van a biztonság, itt van a jövő, és nem tudja, hogy mi lesz azokkal a fiatalokkal, akik nem itt élnek, hanem tőlük nyugatra. És a, nem szakad le az égbolt. Szóval ilyen ember vezet minket, rosszul vagyok, és hány van. Igen, vagyok. Magyarország biztonságos környezetet és biztos jövőt ajánl a fiataljainak. Március 12-e Hungexpo 12. szakma, Star Festival megnyitója. Azt szeretném kérdezni önöktől, hogy mi fontos dolgokkal foglalkozó most éppen mérvadó módon. Én nem tudom, hogy ezt a weber le lehetett cserélni, de ez valahogy ezt, tegnap ez valami egész borzasztó volt. Eddig is tudtam, de most a telefonok hatására ez úgy nagyjából... Tehát állandóan mindenki azt várt, hogy valami csoda történik. Mert, hogy csoda a tekintetben, hogy ide jön a Weber, és minden szép lesz. Tehát megszűnik például a szemét is a Hungária külúton. Nem is értem, hogy miért vártuk mi azt, hogy holnap bármilyen nagy horderei bejelentést történik. Belejött vagy, ahogy én kinemálhatom, ha Gyurcsány Ferenc levelet ír a Merkelnek, az se jó, hogyha ide jön rendet csinálna a Weber. 0614890999 és 0636771161 először. Nem kaptam választ egyébként arra, hogy van-e családlátogatás. De most már messze tovább tartom is, mint amiről eredetleg volt szó. Nem azt mondta a cik könyörgöm. Azt mondta, hogy meglátogatnak óvodákat. Nem volt erről szó. 061 489 099 és 06 30 másodszor. Jó reggelt! Jó reggel. Van családlátogatás párom, pedagógus, minden tanév erre ilyen elmennek a családokhoz látogatni, ezt mondta az előző úr is. De ez, ez, ez, ez akkor, mi, akkor mi történik? Akkor felmérik a családnak a szociális helyzetét, felmérik a gyereknek a környezetét, milyen környezetből jön. De ez nem ugyanaz, mint amiről én beszél. Az én családlátogatásom, az mindig vala, az olyan volt, mint a Weber látogatása Magyarországon. Hát egy másik történet, erre már nincs ezt? ezt. Ezt mi szüntette meg? Ö, ezt a mostani klikes rendszer. De erre nézve van valami normatíva? Nincs. Nincs. De aki ilyet De elkövet, az túllép valamilyen határon, amit egyébként nem léphetne túl? Pontosan így van, pontosan így van a szülőknek az ellenkezését, illetve a feleteseiknek az ellenkezését, hogyha a gyerekkel szociális probléma van, vagy bármilyen otthoni családi probléma van, innentől nem avatkozhat bele a pedagógus, hanem neki ezt jelenteni kell a klik felé, illetve a fióka felé, akik nem csinálnak semmit. Ön gyerekkorában megélt olyan családlátogatást, ami ön miatt volt? Akkor <gallad>, lehet, hogy szerencsés. Rajtam kívül van még olyan, akit meglátogatott az osztályfőnöke, aki miatt meglátogatta az osztályfőnök a családját, mert minket rendszeresen meglátogatott szőnyi Jó, nem arról van szó, hogy minden évszakban, de szerintem egy évben egyszer minimum, de inkább kétszer. Köszönöm a választ. 06148 9 9 és egy. Jó reggelt! Jó reggelt! Én csak azt szeretném mondani, én 48 éves vagyok, és családlátogatás abban az időben, amikor én voltam általános iskolás, mindenkinél volt. Tehát nem, nem a jó meg a rossz gyerekeknél, hanem hogy mindenki ezzel ment az osztályfőnök. Hát akkor ez egy másik iskola. És, és mit csinált az osztályfőnök a családoknál? Nálunk például nyers borsótevet, kvaterkát a szülőkkel, mert ezt aztán mindig emlegette, hogy ez máshol nem volt szokás. Nálunk igen, úgyhogy én ezt nem... Minden, de hogy uh, én, én úgy tudom... De szóval biztosan tudom, hogy nálunk, amik 7. kerületben jártam iskolába, és ott a Dohány utca jártás iskolában, ott az osztályfőnökök mindenkihez eljutottak. Jó, ja, a, a te... szűnyi tanár úr csak problémás gyerekeket látogatott meg, és már arra sem se emlékszem, hogy talán az ellenőrző könyvemben egyeztettek időpontot. Én nagyon kínosan éreztem magam. Aha, tehát rajta kapták valamint? Az amit akartok az Nem, ha, orra, nem, kapni az nem, nem, ki, nem egyáltalán, nem, nem, hát az, ó, nem, nem, nem, nem, még egyszer mondom. Olyan volt, mint Orbán Viktor. Tehát Manfred Weber eljött a családhoz, hogy a következő dolgokban kéne szerinte változtatnia, bár ez így pontokban szedve nem fogalmazódott meg, de ez egy ilyen nyomatékosító dolog volt, ami azt jelezte, hogy a gyerek rossz úton jár. Uh -huh, uh -huh. És meg ahova jártál táncsiskolába? A pácaiba. Sziget utcával jártam, négy Aha. évig, ott nem volt ilyen. De aztán az apácaiba jártam, 5 és akkor már volt. Akkor úgy látszik, hogy akkor is meg iskolája válogatja. Vagy válogatja. Nagy osztály osztályfőnöke, főnöke, uh -huh. okay. Köszönöm Viszont szépen. Viszont hallása. Azt írja a 24. hogy a vében látogatása nem tett jót a forintnak. Na, például de, de, de, de ezt kigondolta volna. Punk a forintját rosszul. Hogy ez egyébként összefüggésben van -e a Weber látogatásával? Nem tudom, a 24. összefüggésbe hozta. Kovács, Angel Marianna. Kedves HP, nem akarnak fölhívni? Mert én a következőt szeretném önök tömeg Csak nagyon halkan is, lassan azért azt hiszem, hogy vennék én a kalapomat. Kicsi gyengült a forint a főbb devizákhoz képest a nemzetközi bankközi piacon szerdán reggel. Ez faktum, hogy most a Weber látogatása okán következett ez be, vagy ettől teljesen függetlenül. Ez fontos kérdés? Nem teszem föl szavazásra. Fontos kérdés. A 24.hu és Kovács Angel Marianna ezzel a címmel hozta a forint gyengülését ma reggel 7.30-kor. Weber látogatása nem tett jót a forintnak. Kérem azt a gazdasági szakembert, aki azt mondja, hogy itt ez igaz, mert változott a forint, ez tény, ugyanakkor a címadás és a mögötte lévő tartalom semmilyen kapcsolatban nincs egymással. Azért szeretném azt bajdni a műsort, mert tegnap a bolgárija hosszan beszélgetett egy hallgatóval, aki kritikát mondott a Klubrádió új hollapja kapcsán, és egy nagyon kínos beszélgetés volt, de elsősorban a házmester tempó miatt, amit ennél jobban nem tudok elmondani. Tehát az egy, az egy, az egy, az egy vállalhatatlan beszélgetés volt, és nem szeretnék ilyen beszélgetést folytatni a kejfejáncsiból. Jó reggelt! Jó reggelt! Hát nem tudom, hogy ki és mit és miért írt, és éjjel nem néztem a forintot, nem hiszem, hogy éjszaka sokat mozogna, de a tegnapi záráshoz képest a forint kifejezetten erős, és éppen próbálkozik egyre erősebbnek lenni, úgyhogy nem tudom megmagyarázni, hogy miért van úgy, ahogy az újságíró ő mondta, mert objektíve nincs úgy. Nézd, akkor az ember olvasa 24.6-t. Jó reggelt! Az euró 3,1528 28 forinton forgott reggel 7 óra körül 6 fillérrel nőtt a közös európai pénz ked esti 315-22-höz képest. Ugye ne felejtsék el, hogy Duranelli Péter annak idején a 4-5 százalékos eltérést is mozsikának nevezte. Most egyébként elvetném a súlykot, ha azt mondanám, hogy valaki beszéljen a 24.hu főszerkesztőjével, hogy jót tesze az olvasottságuknak az, hogyha olyan címet adnak egy cikknek, ami semmi köze nincs a valósághoz. Csak a kattintás számot növeli. Mert most éppen ott tartunk, hogy Béber látogatására nem, hogy nem tett jót a forintnak, hanem most jobb a forint, illetve ami különbség van, az minimális. Magyarul, hogy egy hangzatos cím kedvéért elárulták a valóságot. Akar bárki megnyilvánulni, vagy 9 óra 30-kor hagyhatom. Az még fél perc. Ugye emlékezzenek vissza, hogy annak idején ilyen dolgokról is folyt beszélgetés a kéfejelöntsében, okay. ilyen apróságokról. Szegény24.hu Hát kell ennek a nőnek ilyen címet adnia. Belét, vagy ő adta, vagy valaki más. De ő aztán nem szólt. Kovács Angel Marianna. neki egy e-mailt. Nem fontoskodom. Azt írja, figyelő kritikus tekintetemet politikusainkon tartom, belföldi rovatunkban olvashatóak így szerzett tapasztalataim, postaládám nyitva áll olvasóim előtt. Kovács Angel Marianna. Még fél percig vagyok, ha nem telefonálnak. Ha telefonálnak, a tovább. Még 22. De aztán ilyenkor, mint egy ilyen műsor esetén, az ember a végén már az élőfába is beleköt. Persze, igazam van. Ne felejtsék, döröpont, fialayanoskukat, gmail.com, amíg az újlói önkormányzat érdemben nem cselekszik, addig élhetnek a felajánlás lehetőségével. Most egyre két hét van kifizetve a 8 hétből. Ugye áprilisra és májusra vonatkozott a kérdés. Elköszönök. Döröpontfiala Janos gmail.com. Laci teljesz.